Tegnap összehoztam egy beszélgetést Wintermantel Zsolt és kőszegi András között, amely előre nem tervezett beszélgetés volt, és amely nagyjából 20-25 percben úgy tűnt, hogy eredményt hozóan zajlott a van Majd olvastam az azt követő Facebook üzeneteket, és mire eljött az este, Teljesen elbizonytalanodtam a tekintetben, hogy előbbre tartanak-e ők. A beszélgetések után, mint előtte voltak, és hogy nekem, akinek ebben relatíve kulcs szerep jutott, vagy vajon én elégedett lehetek-e azzal, ami történt tegnap. A gondolatnak itt vége van. Tegnap nagyon hosszan beszélgettem Puklászlóval, aki egyébként nem akart a Kejfejáncsinak nyilatkozni, de négy szem beszélgettünk, és nagyjából hasonlót éreztem. Nem tudtam eldönteni a beszélgetés végén, hogy azon túl, hogy információkat tekintve gazdagabbá váltam hogy magát a folyamatot megértettem meg el, különös tekintettel arra, hogy állandóan váltogattam a szempontomat. Megpróbáltam betartani azt, amit a pszichiáterem elvárt tőlem, hogy beleijjem magam a tulajdonos helyzetébe, beleijjem magamat az alkalmazottak helyzetébe, ahol van egy kiváltságos helyzetű egyén. Beleijjem magam az olvasók helyzetébe, és beleijjem magam egyszerre mind a háromba. És a végén úgy elfáradtam, mintha csináltam volna valamit. Ma 2018. november 30 a péntek van, és... 6 perccel múlott reggel 7 óra, ez a Kejfej Jancsi. minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Novemberben ez az utolsó Kejfej Jancsi, amely egyben kísérleti adás is. Ha nem az utolsó, akkor legközelebb szerdán találkozunk, hétfőn és kedden nem lesz élőlebonyolítású Kejfej Jancsi, kedden pedig nem lesz este. Nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lokájában, se vakáccsal, se Filipovval, se önökkel, se velem. A műsor 18 éven aluliaknak nem fölötte, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Ez az árvóckosárból való jelentés, ahol fel lehet ordítani még ebben a hidegben is, mint ami kint van most. Az ott jelentő matróznak ez két telefonszámot ajánlanék. 0614890999 valamint 063677161. Figyelek, ha van mire. Senki nem telefonál, akkor én fogok telefonálni, és aztán már nem lesz időben telefonálni. Winter mondta, volt kész van arra, hogy beszélgessem velem két percig. Van kettő percünk? Adásba segíthetek? Azt meséltem a műsor, legalején hallotta, nem hallotta, hogy tegnap ugye egy nem tervezett beszélgetés zajlott ön és Kőszegy András, ha tetszik Kőszegi András és ön között, amely aztán nem ért véget a műsorban, folytatódott a Facebookon, mi egyszer még beszéltünk napközben, ugye ilyenkor a telefon, ha beavatkozik, én is beavatkoztam abba, a beszélgetésben, jelzi, hogyha újabb hozzászólások vannak, és mire eljött az este, ugye ez az ötlet onnan jutott eszembe, hogy most megint újabb bejegyzés született, azon gondolkodtam, hogy végül is a tekintetben, ami a legfontosabb, hogy ott legyen út, vagy sem, ahol egyébként külszegi András lakik, és barátai, vagy ismerősei, és igyekszem olyan mondatokat mondani, amelyben a hangulatkelt és tízeskálán konkrétan egyes, amely ma Magyarországon szinte lehetetlen, befejezve. Tehát, hogy előbbre tartunk-e ma ez mint a tegnapi interjú előtt, és azt mondtam, hogy nem tudom. Érthető, vagyok? Abszolút érthető csak, hogy azt szeretném elmondani, hogy nyilván egy ilyen munka az nem egyik napról a másikra oldódik. Nem, én arra, hát arra gondoltam alapvetően, a hogy a kommunikációban nem hiszem, hogy előrébb vagyunk, sőt, lehet, hogy vagyunk. E, igen. Mint <gül> tegnap. értette, de, hogy. Azt gondolom, hogy a, de, a, kér, becsánat, a kérdés az úgy hangzott, hogy akkor lesz-e ott út, vagy mikor lesz út, abban előrébb vagyunk-e? Egy nappal előrébb vagyunk, de nyilván nem, az, nem tegnap is eszméltünk rá, hogy Úristen, itt van valami feladat. És, és nem is ma reggel a hivatalnakok úgy mentek be, hogy te jó ég, ezzel nem foglalkoztunk, és most tegnap volt egy rádiomisér, akkor most gyorsan el kell kezdeni. Tehát egy nappal vagyunk előrébb, igen, pontosan egy nappal. Jól beszélt, az itt a kérdés, hogy akkor vajon egy nappal előbbre vagyunk-e úgy is, hogyha ez a beszélgetés nem lett volna, akkor is egy nappal bejelentünk lettünk volna. Ez itt a kulcskérdés, mert hogyha igen, akkor a tegnapi beszélgetés és az utána való üzenetváltásokkal én nekem ma, nap napján a tegnapi beszélgetésnek az az érzésem, hogy kevesebbek lettünk, és nem többek. Ha pedig ezzel a beszélgetéssel mégis valami felgyorsult, akkor lett neki egy olyan hada, amitől eltekintettem volna, de mégis milyen jó, hogy létrejött. Melyik verszió, ha, már le, ha, ha lehet egyáltalán választani? Én azt gondolom, hogy maga a munka, tehát, hogy a jogi előkészítés, a kisajátítások, a Dunakeszi önkormányzattal való bármiféle működés semmivel sem gyorsult föl egy nap alatt, semmilyen olyan új impulzus nem kaptunk, ami miatt gyorsabban tudunk ebben haladni, és hála Istennek, mert én ilyen vagyok, olyan impulzus nem kaptunk, ami miatt most én direkt lassítani akarnék valamit, mert nem teremtámadásnak vannak ítéve a kollégáim. Tehát, hogy ebben a tekintetben ez a műsor illetve az az utána való Facebookos beszélgetésünk, semmi máshol nem szólt, mint hogy a kommunikációs kepet kellett volna csökkenteni, de egyelőre én még úgy érzem, hogy ez nem sikerült. Most ugye én tegnap elküldtem egy anyagot, amit megtaláltam a gépemen, azt még egy picit aktualizáljuk, hogy, hogy teljesen rendbe legyen, és én azt valamilyen módon el fogom juttatni, vagy ott a Facebookon keresztül, vagy e-mailen keresztül, abban teljesen le van írva a történelmi tény, ami ugye itt számon lett kérde és lételesen le vannak írva azok a konkrét jogi és szabályozási problémák, ami miatt egyébként nagyon nehezen és nagyon lassan halad ez a dolog. És abban a pillanatban... és ez ez, ez, ez egyértelműen be fogja bizonyítani, hogy az az állítás, ami a, ott a Facebookon ki van téve, hogy itt csak politikai szándék értése, mert itt se pénz, se jogi probléma nincsen, meg se pénzügyi probléma, se jogi probléma Se a területen noktant. lakó, sem, s s a területet képviselőtestület, vagy képviselő? Tulajdonképpen csak rossz indulat, meg mellébeszélés, meg valótlan állítások, az mind-mind az, az az bántó is értő a kollégáimra nézve. Én ezt próbáltam helyre tenni ebben a beszélgetésben. Oké, okay, akkor egy utolsó kérdés. Ezzel együtt ugye egy elég jelentős párbeszéd jött létre, innen nézve ez pozitívum. De egyébként örüljek annak, hogy én összehoztam önöket, vagy sem, mert nézőpont kérdése ma reggel számomra, hogy jól csináltam, vagy kevésbé jól És én nem öntől teszem függővé, hogy eldöntsem, de kíváncsi vagyok az ön véleményére, hogy ön most azt érzi, hogy bejegye van-e vagy sem. Mert az a párbeszéd, amikor egy diszpolgár azt mondja a polgármesterének, hogy ön már réges -rég nem lesz polgármester, amikor még mindig Újpesti lakos leszek, mert önt választották, én pedig itt lakom, azért az egy olyan újhúzás, teljesen függetlenül az úttól, amit én elképetten olvastam, és amivel kapcsolatban nem tudtam eldönteni, hogy én ezt az egészet most jócsinálom. Vagy sem. Én szerintem a kettőt teljes mértékben külön lehet választani. Tehát egyrészt e, e, szerintem minden, minden olyan dolog, ami egy. Pro, tehát minden olyan beszélgetés, amely problémáról szól, az, az, az segíthet. E, és, e, és, és szerintem ez a beszélgetés, valamivel előrébb vitte a széles hallgató közönséget. Amiben nem sikerült előrébb, az konkrétan közekülés az én, hát ha nem is személyes, de most már. Nagyon, életi nagyon, életi nagyon, életi, nagyon okosan életi, és életi, nagy, életi, nagy, életi. nagyon jól beszél. Kettőn között valószínűleg az a különbség, hogy én ettem Től a viszonytól nem tudok függetleníteni, ön pedig igen, és ez az út szempontjából kifejezetten hasznos. És ennél sokkal többet nem tudok mondani, tegnap más beszélgetésekben is ide jutottam, bár rendelkeznék azzal a képességgel, amivel ön, de én már sose fogok ezzel rendelkezni. gyerekkoromban csodáltam volna, most meg egyszerre azt mondom, hogy mások vagyunk, tök jó, hogy ilyen. Az, hogy a szerencse, hogy én ilyen vagyok, azt nem tudom eldönteni. Én, én szerintem a, a, ez a fajta munka, amit, eh, amit eh, polgármesterként végezni kell, az, eh, az, az nem, engedhet, nem, nem engedhetem meg magá, magamnak, egy polgármester szerintem nem engedheti meg magának, hogy személyes viszonyulás, személyes érzelmeket vigyen bele adott konkrét ügyekbe. Nagyon-nagyon-nagyon deformálódna, azt gondolom, a működés egy önkormányzatnak, egy hivatalnak, hogyha ilyen típusú személyes viszonyok, személyes attitűdök kerülnének bele a munkában. Itt a végszó, önképes valamire, amire én nem, és most ennél hosszabban nem lamentálok rajta. Ked kellemes hétvégét kívánok. Köszönöm szépen, viszont szóval Jó reggelt, lehet. A viketünk beszélgetésében azt gondolom, hogy te vagy a Winter, mondtál, és én vagyok változatlanul én, mert te is azok közé tartod, aki sokkal jobban le tudja választani a témával kapcsolatos érzelmeket, mint én, aki egyébként aztán az érzelmeimtől, mint az úgynevezett mondásban, ahol ugye úgy szól, hogy a fától nem látja az erdőt, én elveszek ezekben a szóképekben is, abban az érzelmi izében, amit a beszélgetések kiváltanak. Én nem mondom, hogy a tiéd hasznosabb, és az enyém haszontalmabb. A kettő kiegészíti egymást, de arra, amire te vagy képes, arra én csak megfeszülve vagyok képes, és utána is elvesztem ezt a képességemet, és ha bár én azt gondolom, hogy mint édesanyám öregkorában, bár meg nem vagyok annyi idős, még Tudok tanulni, de ezt hosszú távon nem vagyok képes elsajátítani, és nem tudom eldönteni, hogy ezáltal által gazdagabb vagyok-e, vagy szegényebb. És minden, minden történésnek van érzelmi tartománya, valójában bármi, amivel foglalkozom, az magában hordozza azt, amiről most itt beszélek neked, amivel kapcsolatban, ha azt kérdezed, hogy mi a kérdés, nincs kérdés, csak mondtam. Jó, nem biztos, hogy ezeket a szempontok versenyeztek versenyeztetni kell, szerintem pont jó egy beszélgetés, hogyha nem nem egymást erősítgetjük folyamatosan. Igen, igazad van, hogy nem kell versenyeztetni, de abból adódóan, hogy te olyan vagy, és én ilyen, bizonyos dolg eldöntésében egészen más gombot nyomunk, és ha kettünknek el kell dönteni, hogy merre felé haladjunk tovább, akkor ezt a dolgot valamilyen módon el kell dönteni, és ez a kérdés, hogy akkor mi alapján, ha te azt mondod, hogy balra én, meg azt mondom, hogy jobbra, mert ezt nehéz összeegyeztetni. De szerintem ez most nem állt elő ez a szituáció, és arról beszélünk, mire gondolod. Nem, nem, én mindenre gondolok, tehát nagyon jól beszélsz, én gondolok a Bakásra, a Wintermont bármire, bármire, de, de nincs olyan terület, ahol ne gondolnék rá. Tehát nekem mindenhol van egy olyan érzelmi tartományom, ami egyszerre gazdagabbá tesz és elbizonytönt, és ami egy olyan értelmezési szféra, amely áthatóhatatlan, hiszen az én érzelmi hozzáállásom sose lesz olyan, mint a másik képelejét, vagy neki nincs is érzelmi hozzáállása, ha ez egyébként igaz. Hát valószínűleg nem igaz. Igen, de tegnap néztem az egyenes beszédben, ha a így hívják még ezt a műsort, az ATV-n, Kósa Lajos és Róna Jegon beszélgetését, és én valójában azt a fantasztikus küzdelmet értékeltem, ahogy megpróbált Róna Jegon, talán a civila pályánt kéne neki vezetni, nekem pedig az egyenes beszédet, de minden esetre neki a civila pályánt, mert hogy olyan módon beszélgetett Kósa Lajossal, mint egy mars lakó egyszer vagy kétszer esett ki a szerepéből, beleértve, hogy őszintén remélem, hogy az nem szerep volt. Uh -huh. Egész egyszerre annak érdekében, hogy meg lehessen érteni valamit, ami egyébként a maga formájában érthetetlen, és ez nem kizárólag az úgynevezett törvényel kapcsolatos, hanem bármivel. Uh -huh. Igen, hogy bár, hogyha legutóbb egy Egyenlő felek küzdelméről beszélgettünk szerintem. A tegnapi azért nem volt egyenlő felek küzdelme. Tehát kivételesen a kósa azért jóval nagyobb fegyverzettel érkezett a küzdelembe. Jó, de valami olyasmit akart elhitetni velem, amiről ő maga se lehetett meggyőződve? Hát ez igen, igen, igen, igen. Hát, hogy ezen csodálkozunk, igen. Amikor Gulyás Gergely a kormányinforn, azt mondta, amit mondott azt nagy valószínűséggel előtte már tudhatta a kósa, igaz? Hát persze, persze, gondolom. De amikor a törvénytervezet megszületett, akkor lehetett tudni azt, hogy a végén Gulyás Gergely azt fogja mondani a kormányinfón, amit mondott, vagy akkor még volt egy olyan hiedelem, mely szerint ez így ebben a formában végigvihető? De fogalmam sincsen. Tehát a, én nemrég beszélgettem egy kollégával arról, hogy ma a mai helyzetben milyen a politikai elemésnek a lehetőség kellett és uh, pont erre jutottunk, hogy igazából annyira nehéz vagy egyre nehezebb hiteles információ. Nem, én nem ezt kérdezem, kérdezem tőled, Filipov Gáborral beszélgetünk egymással, azt kérdezem tőled, hogy létezhet-e az, hogy aki a törvénytervezetet ezügyben benyújtotta, az valójában tényleg az ellenállás mértékétől tette függővé azt, hogy megmaradhat -e eredeti formájában a törvényjavaslat vagy azon változtatni kell? Szerintem ez egy, ez egy kiszámolt forgatókönyv volt, tehát azért azt lehetett sejteni, hogy hova fognak okay. végül. De hát azért ez a nagy engedmény, amit elértek, bocsánat, hogy közbeszólók Nevezetesen ugye most főként arról beszélünk, hogy a munkavállalónak a, a beleegyezése, a nem hallgatólagos beleegyezése kell a túlóra növeléséhez. Hát, Tehát nekem ez hiányzott a tegnapi beszélgetésből, hogy ez ki legyen dombo hogy ez azért egy vicc. A magyar, magyar gazdasági helyzetet ismerve. A magyar gazdasági helyzetet, illetve, vagy pedig a munkaerő kiszolgáltatott helyzetét tekintve? Hát olyan, pontosan, ahogyan erre gondolod, Mert ugye egy, egy felület... párhuzamosság volt, ami baromi jó volt, mert ugye egyrészt mondta az Egon azt, hogy... De ez máshol is megjelent. De tehát, hogy hogy lenne már itt kiszolgáltatottság, amikor egyébként... Tehát, hogy munkaerő hiány van, és ebből adódóan azért kétszer is meggondolja azt a, a, a, munkáltatot, a, a, a munkáltatot, hogy mit csináljon, amire azt mondta a Kose, hogy hát éppen erről van szó, ha innen elmegy, bármikor felvehetik máshova, és akkor az ember az, azon gondolkodott, én konkrétan, hogy most kinek a logikáját is kövesse, miközben egyik se volt az én logikám. Jó, de közben van azért a, ennek a dolognak egy objektív el akartam rátérni, Bocsánat. hogy ennek a <höh> munkaerőpiaci struktúrának azért van egy iszonyatosan erős területi egyenletlensége Magyarországon. Amire Tehát, utalt Magyarországon is a kósa? Tese, Amire utalt is a kósa? Hát és nem neki kellett volna utálnia, és nem úgy kellett volna, nem szerintem. Tehát azért aki Magyarországon jár, kell meg nagyjából ismeri, hogy hogy néz ki a munkaerőpiac különböző területeken, azt tudja, hogy vannak főként Kelet-Magyarországon, de akár Nyugat-Magyarországon is beszéltünk, mondjuk a Szentgottházról és Környékéről, ahol gyakorlatilag a, a munkaerőnek a foglalkoztatása az egy-egy multinak a kezében van, és ott őrült élethalál harc folyik a, a meghíltetett állásokért. Tehát az nem pontosan úgy megy, hogy majd valaki, én nem tudom, sajók az hogy egy másik, másik gyárban meg majd, majd ott versenyezni fognak az önmunkáért. Tehát az, hogy országosan van egy munkaerőhiány, ami egyébként elsősorban a szakképzett munkaerőre vonatkozik, az nem azt jelenti, hogy a bossal szemben mondjuk, nem tudom én, heves megyében nincsenek kiszolgáltatóan a munkavállalók, BOSS-t rossz megyét mondtam most. De én, én interjúztam nagyon sokat ezen a területen, nézve ilyen gyakorlatilag államon kívül létező településeknek az életét, és ott az, az derült ki, és ez a mai napig is így van tudtommal, hogy, hogy szó szerint egy élet harc folyik azokért, az állásokért pedig az egyetlen megjelhet, és biztosítják, mondjuk. Ezen Jó, de a azokon a területeken más jellegű munkáltatokról van szó, mint itt, ahol egyébként autógyárak észeszerelő zemeiről esett szó. Oda azért Igen, szám, de ha Nyugat-Magyarországról beszélünk, akkor ott az Opel, Opel van ebben a helyzetben ahol még lehet választani aközött hogy el lehet menni időmunkára, a útziába. Oké, de hogyha eltenni. ezt veszük, akkor ebből adódóan meg kell érteni az oktatáspolitikát is, amely egyébként a szakmunkás Hogyne? képzésre viszi a hangsúlyt Hogyne? szemben az egyetemi végzettséggel? nem persze, hát ezek összefüggő dolgok. Megint csak volt egy vitám ugyanezzel a kollégával arról, hogy a, hogy a magyar gazdaság száma, azok hogy néznek ki, és hogy az Orbán kormány alapvetően jó gazdasági számokat mutat ahol szerintem van egy alapvető probléma, nevezetesen, hogy a létező és nagyon egyenetlen és nagyon kiszolgáltatott magyar gazdasági struktúrának a kiszolgáltatottságát, azt igazából az ilyen intézkedésekkel tovább lehet erősíteni, ahelyett, hogy valamennyire mondjuk a XXI. századnak a kihívásaihoz alkalmazkodna a magyar gazdaságnak a szerkezetet. Tehát az, hogy a Német e, autóiparnak a fellendüléséhez igazodva Magyarország most jó gazdasági mutatókat mutat. Ez pontosan e, ugyanannak az életnek a másik oldala, mint hogy egy közelgő gazdasági válságból a visszaesés közepette. A magyar gazdaság továbbra is mondjuk a német autóiparnak az állás. Jó, de a, a számomra nem, mint hogyha nagy horderejűen, de mégiscsak arra azt a kérdést veti fel, központi kérdésként e tekintetben, hogy az, hogy egyébként Magyarország ma ilyen, az bármennyire tűnik gazdasági kérdésnek valójában politikai kérdés. Hát hogy ne feszett, ezek politikai kérdések, hogy a fennálló keredeket elfogad... Jó, de arról beszélgettünk, hogy egy gazdasági kérdés hogyan válik politikai kérdés, miközben elvileg egy gazdasági kérdésnek van politikai vonzata, de nem lehet 10%-i politikai kérdés. Most pedig azzal állok szemben, hogyha ig nem is politikai kérdés, de 89 százalékban mindenképpen az. Igen, szerintem ez egy megfelelő arány kielődés, És igen. akkor maga a gazdaság hogyan viszonyul ahhoz, hogy hozzá politikai módon nyúlnak? Hát hogy érted, hogy hogy viszonyul hozzá? Hát úgy, hogy jót tesze a gazdaságnak, jót tesze a munkavállalónak. Én pont erről beszélek, hogy szerintem nem. Egyrészt azért, mert maga a gazdaságban kiszolgáltatva a magyar folyamatok által befolyásolhatatlan tényezőknek, külső tényezőknek, Másrészt pedig most pontosan azt látjuk ezzel a munka, vagy hogy bocsánat, túl, túl óra történettel kapcsolatban, hogy a magyar munkavállaló is egyre fokozottabban kiszolgálatot kiszolgáltatott. Tehát nagyon jól hangzik, hogy ő majd bele fog egyezni abban, hogy ő többet akar dolgozni, és többet akar keresni. De megnézem én azt a munkavállalót, aki az Audival szemben majd azt mondja, hogy ő, ő, ő most inkább még se vállalás Oké, okay, rendben van, de azt áruld el nekem, hogy hol lesz itt a Józa Nézdiadala? Hát én ezt egyelőre nem látom, őszintén szólva. Hogy, ezért, hogy lesz, hogy jó, hó, oké, és ha ezt nem látod, akkor hogy létezik az, hogy a politikai logika ezen a területen, de más területen is fölébe tud kelekedni annak a logikának, aminek egyébként ott érvényesülnie kellene? Hát azért, mert Magyarországon a politikai logika az át, hogy Én a Én ezt is értem, meg... de hogy létezik az, hogy a politika elérte azt, hogy a lakosság is elkezdjen a politika fejével gondolkodni, miközben pontosan nem azt a logikát követi, amit egyébként a politikai felosztály, vagy maguk a politikusok előírnak, de azt elérik, hogy eltávolodjon a, eltávolodjanak a lakosság attól a logikától, amit előtte követett. Világos, erről nagyon sokat beszéltünk már, úgyhogy ismételni tudom magam, hogy, hogy, hogy a magyar demokráciában, ami még teljes értékű demokráciáról lehetett beszélni, azért egy lassú folyamat nélképpen kialakult egy olyan törzsi logika, ahol nem nem a társadalomnak az autonóm szempontjai, vagy a kultúrának, vagy a sajtónak, vagy a gazdaságnak az autonóm szempontjai érvényes. És arra a, a lakosságot törződött. egyszer valaki rá fogja vezetni, hogy olyan logikát követnek, amelyek ne, amely nem az ő logikájuk, mert egyébként ugye eljutottunk oda, hogy valaki átvezeti a vakot, miközben nem is akar átmenni. Vak a lakosság, én vagyok az, aki át akarom őket vezetni, miközben ők azt mondják, hogy nagyon kedves vagyok, de nem tartanak igényt a tevékenységemre. Félek, hogy ez egy öngerjesztő folyamat, ami nem csak Magyarországra érné, csak Magyarországon szélsőségesen megmutatkozik. Én azt látom, hogy akinek korábban a vakvezető szerep volt a, a hivatásának a középpontjában, az is egyre inkább alkalmazkodik ez a logikához, és egyre inkább egyszerűsödnek a fontvonalak. Tehát Ho én, hova vezet a... Hova vezetesz? Ez szerintem egy mentális tragédiához vezet. A nem vég... De a, a mentális tragédiában általában az emberek az elmegyógyintézetben végzik. Itt hol végzik majd? Itt egy nagyon nagy elmegyógyintézetben végzik. De ez a hétköznapi életük lesz, és ebből adódóan kórházban nem lesznek. Tehát ha kórházba mennek, akkor az influenzájuk miatt mennek, és nem az elmebajuk miatt. Hát fontosan erről beszélek. Szerintem sorra lehetne sorolni azokat a féleket, ahol most egy teljesen elmebajos. Állapot és Jó, de te azon emberek közé tartozol, szemben velem, és Winter Zsolt is ezek közé tartozik, és sokan még, akik egyébként a hétköznapi életükben ezt képesek úgy leválasztani magukról, mint hogy a narancsról le lehet szedni a héját. Lehetséges, hogy nem maradék, de sokkal jobban, mint én. Ők, ti jobban jártok? Hát, fel kell tenni a kérdést, az, hogy milyen, milyen érzés, a jelni annak, aki, hogy elmegy úgy intézetben, annak a kinti, az hogy nem odavaló. Bár én nem is hogy ebben nagy különbség van köztünk. Hát azért a műsorai alapvetően arról szólnak, hogy, hogy, hogy próbáljuk meg felülvizsgálni az őrületnek. A De a felülvizsgálata ennek a történetnek nem abból adódik, hogy valaki kikapcsolja a tapasztalási rendszerét, ami egyébként lehetetlen, mert ez alapvetően csak úgy működik, ha meghal, ennél sokkal jobb megoldása fogja magát, és gyökerestül elviszi magát oda, ahol nem ilyen logika szerint élnek, független attól, hogy a gyökereivel valamint csinálnia kell. Igen, a, szerintem itt is beszéltünk erről a messziről jött emberben is, hogy, hogy, hogy ez egy lehetséges stratégia hogy az ember úgy nem, hogy ő nem hagyja azt, hogy, hogy, hogy egy ilyen beágyazottság befolyásolja a mindennapit. Jó, ja, de émet. akkor viszont ostromlott bárrá válik az életében, míg Egerben egy ideig ostromolták őket a törökök, de itt most ebből a szempontból olyan, mintha egyfolytában folytában a törökökkel bívna az ember, akár ostromolják őt, akár nem. Igen, ez így van. De te azt mondod, hogy egyszerűbb akkor elmenni Kanadába vagy Dubajba semint vívni egy olyan harcot, ami egyébként nem is szükségszerű. Szerintem ez itt arról szól. Nekem egyszerűbb, tehát én ezt a döntést hoztam meg. Szerintem itt attól függ, hogy az emberben mekkora a harci láz, vagy mennyit, mennyit hajlandó feladni a saját személyes autonómiájából, Akár olyan szempontból, hogy a, a, az elszigeteltségét vagy a szabadságát azt beáldozza mondjuk egy harci járlandó harci állapotnak, csak a másik oldalon. Akkor, amikor a CEU az egyik felét itt hagyja, és a másik felét elviszi Bécsbe, akkor hasonló döntést hoz, mint te? Nem, akkor lenne hasonló a döntés, hogyha nekem törvényleg ellátotlanítanék, a nét, a mert Neké nem az egyik felét, másik felét, hanem nagyjából a négyötödét, egyötödét. Így, így, így, így, így, oké, van. Tehát a CEU, Ceu uh, vállalta ezt az ostromlott állapotot, tehát az, hogy a, a mindennapi hírekben a kormány állandó ilyen, ilyen démoni uh, hajszájának a középpontjában áll. Egyszerűen törvényi lehetősége nem marad arra, hogy, hogy folytassa online is működését Magyarországon, pedig szerintem erre nagyon is megvolt, legalábbis a hazai vezetésnek a szándéka. Hát itt abba kell, hogy hagyjuk, mert fel kell, hogy hívjon a 06 és nem folytatom tovább. Köszönöm. Okay, rendben. Szervusz. Félipov Gábor-t hallották. Lehet? Navrasis Tibor benne vonalban. Jó reggelt kívánok! Amikor apukámhoz elment egy beteg, és elmondta, hogy szerinte mi baja van, és hogyan kéne azt gyógyítani, akkor apukám, aki volt, azt mondta, hogy ez nagyon jó, de csak akkor maradjon, ha szembenéz azzal, hogy ő egy beteg. Majd az apukám csinál róla egy diagnózis, és eldönti, hogy mi a gyógyítása módja. Ha a beteg eldöntött, hogy neki mi baja van, és elképzelése van a gyógyításáról is, apámat meg csak eszközként használja, akkor apukám azt mondta, hogy válaszol egy másik orvost. Azt kérdezem öntől, hogy abban az értelmezési tartományban, ahol ön végzi a tevékenységét, mennyire önálló és mennyire várják el öntől azt, hogy egy olyan logikát kövessen, mint amilyen logikát akart követtetni apámmal a beteg? Ö... Nehéz kérdés, hogy rögtön elsőn Figyelj, nehéz hét után vagyok, és az emésztésem része az önnel való beszélgetés. Hát... Nem tudok rá választolni, így most kapásból, mert most hiszen végig kell pörgetnem nyilván azokat a helyzeteket, amik... Amik ilyenkor eldöntik. A Akkor egyszerűsítem van... a helyzetet. Bármilyen területen, ami egyébként nem áll fenn, hiszen nincs bármilyen területen, de a hétköznapjaiban könnyen megküzdde azzal, amit ön akar, és azzal, hogy ez milyen mértékben kvadrál azzal az elvárásrendszerrel, ami önnel szemben megfogalmazódik, ha egyáltalán ön érzékel permanensen valamilyen elvárásrendszert önnel szemben, mert lehetséges egyébként, hogy ez Nyugat-Európában másféleképpen van, mint Magyarország, Magyarországon azt érzékelem, hogy egyfolytában át kell haj... hatolnom egy burkon, amely el vár valamit, ám ha én valamit akarok, akkor nekem érvényre kell tudnom juttatni azt, amit gondolok, függetlenül attól, hogy elfáradok a közben, már a közben, hogy áthatolok a burkon, ami egyébként egy ilyen kafkai novella, és valaki azt mondja, hogy kora reggel köszöni szépen, ezt a bonyolultságot nem kéri. Nekem ott kint nagyon nagy elvárás rendszerrel szemben kell folyamatosan, vagy a, a, azzal együtt érdekel ezt az rendszert mi struktúrája? Mi struktúrája? Tudja hát, személy szerint, vagy ez egy objektívált valami, ami le van írva, mint valamilyen egy, mechanikus szűrő? Van egy objektívált része, ami a, a munkából adódik. Biztosnak lenni, ez egy, hogy erre már többször beszéltünk, ez egy egészen egyedi, egyedi helyzet, és most különösen az átalakulások értésében nagyon nagy elvárások vannak minden oldalról, Ugye tipikusan az a helyzet, amikor az emberek egy része mindig azt várja, hogy legyen, legyen már politikus abba biztos, a másik része pedig azt, azt mondja, hogy már így is túl politikus a biztos, hogy is És ez csak az biztos egyik biztos. fele, mert amit önnek végképp nehéz megvalósítani, bár lehet, hogy egy belgának is sose voltam még belga, az az, hogy közben felejts el, magyar mi voltak. Na, ez lesz volna a másik, amit mondtam volna, hogy lehet, hogy én egy szlovén mondtam volna, egy szlovénnek is kell elvárásokkal nyilván szembenéznie, de azok jobbára ilyen a agyományos stereotípiák Szlovéniával, vagy a, vagy a régióval kapcsolatban. Ugyanakkor uh, magyar, a magyar pedig uh, ebből a szempontból most fogalmazunk, hogy kicsit eufémisztikusan fokozott elvárásokkal kell, hogy szembenézzem. Ezzel Igen. a biztos mi volt előtt is tisztában volt? Hát ha, ha nem is, de tisztában voltam, úgyhogy én, én vagyok az a szerencsés miniszter, aki gyakorlatilag 2011-től folyamatosan járt ki, hol a bizottsághoz, hol az Európai Parlament, hol az Európa Tanácshoz tárgyalni, médiatörvény, igazságszolgáltatási reform, bíráknak és egyéb ilyen, Tehát én pontosan szembesültem ezekkel a, a velünk kapcsolatos érzelmekkel, Pro és kontra, egyaránt. De a 14-es, talán emlékszik ön is rá, 14 szeptember-októbere a meghallgatás közvetlenül parlamenti meghallgatás közvetlenül megelőző illetve közvetlenül követő időszak az egyértelmű tanulizonságát adta egy. Nekem akkor nagyon tanulságos volt szembesülnem azzal, hogy, hogy senki nem kíváncsi... Tehát akkor, bocsánat, hogy így kapkodok de próbálom összevni a akkor én akkor szembesültem azzal, hogy milyen egy stereotípia részének lenni. Úgy, hogy senki nem kíváncsi egyébként arra, hogy Davracis Tibor magyar állampolgár... Okay. Konkrétan milyen képességet kell De azt kérdezem öntől, mint valami, tényleg, mint valami marslakó, pedig hát nem vagyok az, csak egész egyszer rárakódott az elmúlt hét, meg az, ami előtte volt, hogy az a sztereotípia, amivel önt szembesítették, pontosabban mondva, a sztereotípia kialakulásával párhuzamosan büntették azzal, hogy nem arra voltak kíváncsi ki a Navracsics, hanem az, hogy hogyan tudott ennek a stereotípiának a részévé válni, ez igazságtalan volt? Vagy ha nem igazságtalan volt, akkor mi az a jó jelző, ami megmagyarázta azok számára, hogy így jártak el, miközben a Navras is azt szerette volna, hogy a Navras is mi volt, erről kérdezik. Én a méltánytalan szót, <coughs> méltány szót szoktam használni. Ö, mert nem, azt nem tudom, hogy igazságtalan volt el lehet, igazságtalan volt Mi a különbség? Segítsen. Én Mondja én, meg, a mint a... tanár, ha az igazságtalanból kiv, kivonom a méltánytalant, akkor mi a különbség? <coughs> a különbség számomra az volt, hogy azok az emberek, akik, akik akik aki olyan vádokat fogalmaztak meg velem szemben, vagy olyan állításokat fogalmaztak meg velem szemben, amilyeneket megfogalmaztak, a másik oldalról folyamatosan felhívták a figyelmet arra, hogy mennyire fontos körültekintően fogalmazni, minden részletre odafigyelni, és mennyire nem szabad általánosítani. Ezt tartom méltány talán. Mondhatom, hogy álszent volt a dolog, de Mi állt az, az álszenységük mögött? Hát, az elfogultság átjobbára. A magyar kormányból jöttem, ők ugyan... Hogyan jött magyar... létre Magyarországgal szembeni elfogultság? Hát egyrészt de több rétege van, és nem elkenni akarom a választ, de egyrészt van egy, időször most de több mint száz éves fenntartás Magyarországgal, vagy a magyarokkal szemben, ez tök, gyönyörűen leírta Eszánszki Géza, az Elveszett Vesztis című könyvében, ami annak idején a kandidátusi disztetációja volt, ha jól tudom, és, és, és először talán a 80-es években jelent meg, amikor leírta azt, hogy a, hogy a magyar, mint szabadság szerető nemzet, ami ugye 1848-ból származott, és ez a mitosz, ez hogyan fordult át a századforduló a 20. század első éveiben? Azzá a sztereotípiává, hogy a magyar egy szovinista nemzetiségeket bebörtönző, Európával inkompatibilis, pusztai, ázsiai, novád nemzet, amit meg kell büntetni, az angol közvéleményben ezt hogyan alakított annak idején. Tehát van egy ilyen rétege, meg nyilván van egy olyan, a legfrissebb rétege, és a közvensőket akkor most hagyom, az pedig az utóbbi, tíz év. Én, én fontosabb tartom azt, hogy arra felülni a figyelmet, és nem a felelősséget akarom elhárítani, vagy szétteríteni, hanem éppen a probléma súlyosságára akarom felülni a figyelmet, hogy a Magyarországgal kapcsolatos fenntartások nem orbán Viktor kormányával kezdődtek, hanem annak idején már a, a szocialista, az a kormány idején már megkezdődtek azok, amikor nem fogadták el a konvergencia tervet a Magyarország konvergencia tervét, mert nyilvánvalóan nem valós adatokat közölött. Egészen odáig, hogy annak idején a központi statisztikai hivatal kapcsolatban fogalmaztak meg fenntartásokat. Tehát itt egy több politikusi generáció által kiépített és felépített. Olyan imázsról van szó, ami majdnyilat Európa egy részében hangsúlyosan megad. Jó, nem olvastam ezt a dolgozatot, így aztán nem fogom eljátszani azt, hogy tisztában vagyok azzal, hogy mi van benne. Ez az én hibám, elnézést kérek. Ha most ez lenne a tétel, akkor azt mondanám, hogy akkor én elmegyek, mert nincs miről beszélni. De talán most segít a tanár. Azt kérdezem Öntől, hogy amennyiben pozitív volt az eleje, amit Ön megfogalmazott, az a szabadságharc, akkor a szabadságharc változott, vagy a szabadságharcról alkotott kép változott? A... hogyan lehet egy sovini... Én Igen. ezt értem, de azt kérdezem öntől, hogy közben maga a harcis változott, vagy csak a róla alkotott kép változott meg? Ez a nehézkedések Vagy én vagyok a szokások, szokásos... A 48-as az... küzdelem még pozitív Igen. volt? A külvilág számára? Igen. Igen, azt, azt ma sem, már amennyire még foglalkoznak vele, talán ez ma sem... Jó, csak azt mondtad, hogy innen indul. De azért azt hozzá kell tennem, hogy a környező, tehát itt érdemes lenne egyébként ezt is megnyitni, hogy a közép európai népek számára a magyar 1848-nak nincsen olyan egyértelmű pozitív üzenete, mint mondjuk egy, egy, egy amerikai vagy egy angol számára, aki foglalkozik a 19. század történelmével. Ugyanis a, a magyar 1848-nak, volt egy olyan természetes vonása, az akkori liberalizmusnak megfelelő vonása, ami egy erősen nacionalista karaktere volt 1848-nak, ez a magyar nemzet, a modern magyar nemzet kialakítása, amit, amit a, a magyar királyság területén élő románok, szerbek, szlovákok és a, a magyar királysághoz társult társultállamként csatlakozó horvátok úgy érték meg, mint hogy a velük szemben az ő asszimilálásukra irányuló törek is. Már 1948-ban is. Nyugat-Európában ez a vonalata nem nagyon volt ekkor még meg, de, de a XX. század elején ez fokozatosan jelent meg, a színeződött, tehát is vált a magyar szerető nemzetből elnyomó nemzetté. És e tekintetben az unióban unikálisak vagyunk, tehát nincs még egy ország, amit más jellege miatt, de hasonlóképpen rossz a szó, de mégis ezt használom, bünteti az unió. Tehát, te... amivel fen... állandó Igen, van, hát, tehát hogy más országnak miért nincs Igen. Navracsicsa? Akit büntetnek amiatt, ami, amiért, ja. és közben nem látják meg benne a Navracsicsot. Lesz, szerintem a következő. egy kell várni, kell aludni, mert szerintem a következő bizottságban több olyan biztos jelölt lesz, akik a meghallgatások során a pártok részéről hasonló jellegű támadásokat fognak kapni, mint én. És honnan fognak jönni? Hát ezt most nem, nem tudom. A pip a lengyel, szerintem a lengyel biztos jelölt, szinte. Szinte biztos vagyok benne, az olasz biztos jelölt nagy valószínűséggel. Itt meg, és akkor kifogásolva lesz Olaszország és Lengyelország 19. század közepétől nem, egészen a ja 21. Nem, századi nem, történelme, nem, mint nálunk? Nem, nem, nem, nem, nem, nálunk sem volt, tehát a velem szembeni ö, támadásokban nem jelent meg a 19. század. Azt én értem, de azt mondta, hogy az alapzatban benne volt. Igen, benne, benne, a magyarok benne. A, És az a olaszokkal, olaszokkal... szembeni támadásban is benne lesz ez az alapzat, csak éppen olasz mi eltudom. voltából adódóan? Könnyen el tudom képzelni, hogy a politikai viták hevében Benito Mussolini például először. Oké, okay, akkor segítsen nekem akkor is, hogyha eszelőse hülye kérdéseket teszek fel. Hol kéne élnem ahhoz ma, nem, hol kéne élnem ahhoz ma Európában, hogy 2019-ben ebben a meghallgatásorozatban ilyen jellegű szemrehányásokat ne kapjak? Hát viszonylag könnyű helyzete van azoknak az országoknak, amelyek újonnan váltak független és komoly államisági múlttal nem rendelkeznek, mint a Szlovénia, akkor maradjunk itt. Ők nem fognak Néhét... ilyet kapni? Nem, mert nem, nem, nem nagyon lehet a világtörténemből negatív szlovén szereplőt fölemlíteni, mert hogy eddig nem, nem nagyon volt olyan szlovén történelem, mint, mint állami, állami történelem. A skandinávok gondosan ügyelnek a saját pozitív imázsukra, tehát nem nagyon tudunk arról, hogy voltak, nyilván valahogy, hogy mindent most hogy nem vannak negatív szereplők, de nem nagyon tudunk arról, hogy a svédekkel kapcsolja. a svédeket mindig úgy képzeljük el, nem, mint ilyen mosolygós, kedves, toleráns és aranyos emberek, akik segítenek másokon. Nem tudom, nekem a svédekről alkotott képem más, de kétségtelen, hogy a svéd az olyan, amiről lepattan a, nem tudom, tud lenni. Igen de nem sok ilyen nemzet van egyébként, így, a, ami, a, aminek egy, egy politikusával szemben nem lehetne egy történelmi sztereotípját szolgozni. Mennyire fogják száz év múlva hasonló kritikával illetni Angliát a Brexit kapcsán? Szerintem nem. Amikor majd egyszer megint uniós, nem? Nem. Angliában azt sem kritizálják, hogy a keverőcsapot mind a mai nap is a meglehetősen korlátor mértékben használják a mostokban. És a Külön ideg és belegüzes csak és az embernek magának kell összekeverni. Ami, hogyha ez nem tudom, Bulgáriában történne, vagy Magyarországon történne, akkor egész Európától hallhatnánk, hogy mi elmaradottak vagyunk. És az angolok De, ezt még bocsájtják meg? Mert, mert nem tudom, mert az angoloknál úgy gondoljuk, hogy az angolok azok olyan, olyan, olyan kis különlegesek, hogy nekik lehet jobb oldalon a kormányuk, abból sincsen baj, lehet nem keverő, csak abból sincs baj. De ugyanígy gondolkodik a bolgár is, vagy csak itt gondolkodunk róluk úgy? A Igen. Szerintem a Közép-Európában van egy ilyen hasonló vélemény, hogy, hogy a, a, a közép-európai országok különlegességeit általában hátrányként értékelik. De értékeli ezt össze lehetne úgy fogalmazni, fogalmazni, -e úgy foglalni, hogy van nálunk egy olyan tudat, ami adott esetben más országokat nem befolyásolja a valóság értelmezése során. De ez minden országban van ilyen. Igaza csak azt kérdezem, hogy a mértéke vajon nem mutat-e minőségi különbségeket? Szerintem nem. Szerintem mi magyarok nem vagyunk. E, ha van egy ilyen európai, nem tudom lehet-e csinálni egy európai ideáltípust, uh -huh. hogy az európai hogy gondolkodik, hogy cselekszik, és a többi, és a többi, szerintem a magyarok nem térnek el nagyobb mértékben ettől az európai ideáltípustól, mint mondjuk egy mint mondjuk egy francia. Ja, hát, a hollandnál lehetünk. Oké, de lehet. akkor az ön meghallgatása folyamán valójában, ő miért nem tudta megrázni magát úgy, hogy közben a meghallgatói rájöjjenek arra, amire, amivel most szembesítette őket, hogy hallgatnák a műsorunkat? De ők nem akartak, nem akartak, át. az akar az hiányzott, hogy ők rájöjjenek. A, az hiányzott, hogy szembesüljenek azzal, hogy itt lehet egy, hogy egy olyan ember van, aki nem teljes egészében felel meg annak a rendkívül leegyszerűsített pereotípjának, amit egyébként akár kis hazánkból is sugaltak felé. Jut, hogy... Ami egyébként azt jelent, Én. hogyha négy szemköz beszéltek önnel, akkor azt mondták, hogy tibor te érted, ez most azért történt, mert... Pontosan. Pontosan. pontosan. És amikor igen. aztán később biztos lett, akkor megszűnt ez az önhöz való viszonyulás. Én, pár... Érdekes módon igen. Érdekes módon igen. Én kiválóan tudok együttműködni a a, az Európai Parlamentnek de akkor, ha a én De is, most nagyon csúnyán is, fogalmazva, akkor önben ma már nem látják meg azt, hogy magyar. Én nem tudom, vagy csak nem, most éppen nem érdekük azt. Tehát nem, nem tart, azt sem tart, kizárnak. igen, hogy bármelyik pillanatban, amikor szükség lenne elővenni azt, hogy, hogy, hogy, hogy magyar vagyok, hogy akkor hiszen nem és hát persze. Nem, nem egyébként is olyan hülye neve van az alapján nyugatlan, tehát nem úgy hívják, hogy Kovács. Igen. Tehát az alapján nyugatlan lehetne szerb, horvát. Igen. Egyen. Bár az írásmód árulkodó. Hát, hogyha egyébként azt értik, igen, de ha csak a hangzásból indulnak ki... Abba, igen, abszolút, igen. Érdekes módon nem tudják Nyugat-Európában, ez sem, hogy ez egy nem magyar név, hanem szláv név? Tehát annyira hiányzik a az érzékenység a régió iránt, hogy e ezt sem fedezik fel. És az időmúltával ez a különbség, amiről itt beszéltünk, amit egyébként nehéz lenne körvonalazni, de talán érzékelhető, ez változik, vagy sem? Hát szerintem az Európai Integráció jövője nem ismertőben attól függ, hogy ez változik, előnben. ha nem változik, akkor, akkor nagyon nehéz időket fog a jövőben is átélni, sőt, ennél nehezebb időket fog átélni az Európai Unió. Azt nem mondom, hogy szétesik, mert nem az, az nagyon sok minden es, esetőleges és véletlenszerű dologtól is történhet, függhet, hogy egyannal az összétesik, de erősödnek akkor azok a tendenciák, amik széthúzzák a mai Európai Uniót, ha egy, fok, egy, egy fokozottabb érzékenység megalakul ki Közép-Európai iránt, szerintem. Tehát egyre erősebb ma, és egy a függvény az, hogy kialakul-e, vagy sem? Ez jó részt a... Ez, ez, ez jó részt szerintem a nyugat-európai politikai elitek belátásától függ. De ez mit jönne létre? Egyrészt kényszer hatására, tehát a közép-európaiak egyre hangosabban kiabálnak. Azért az, az szerintem egy nagyon beszédes dolog, hogy ebben a régióban az úgynevezett Visegrádi négyek, annak ellenére, hogy a négy országban négy különböző pártállású kormány van, ugye Csehországban liberális, legalábbis a, a koalíciófőre, Szlovákiában szocialista, Lengyelországban az európai konzervatívokhoz tartozó, Magyarországon pedig az európai néppárthoz tartozó párt a kormányvezető ereje, vagy a kormánypárt. Ennek ellenére számos kérdésben, európa politikai kérdésben egyetért ez a négy ország ideológiai hovatartozása való tekintet nélkül. Ez a nyugat-európaiak számára egy beszédes dolog kell, hogy legyen, hogy itt valami, valami, valami, valami, van, ami áll. Jó, de az, az érdekes, de ezt nem biztos, hogy jól láttam, hogy ez a fajta homogenitás, ami a szembenállást illeti, aztán részletkérdésekben, amikor a négyeket nézzük, ez már nincs feltétlenül meg, mert ott már aztán felmerülnek ellentétek is. Az egy másik igaz, kérdés, hogy egyből helyre áll az azonosság abban a igen. pillanatban, hogy az unióval kapcsolatos gondolkodás jön létre. Igen, igen, igen, igen, igen. De ez minden szövetség természetében szerintem minden a Benelux szövetségem belül, tehát Belgium, uh, és Jó, Csak egy állítom. dolgot értsem meg, hogy <coughs> tőlem elvárta azt a pszichiátterem, akivel régen találkoztam, hogy bele tudjam helyezni magamat a másik fél, hogy az vajon hogy gondolkodik, és mint ez ezt annyiszor elmondta, elkezdtem ezt a tevékenységet, amely részint ugye arról szólt, hogy nem feltétlen állandó, magammal legyek elfoglalva, volt benne nyilvánvalóan empátia, és volt egy csomó olyan gondolatkísérlet, amit itt most nem tudok néven nevezni. Na most én ma abban a helyzetben vagyok 2018. november 30-án, egy nap december előtt, hogy annyi nézőpont ütközik bennem, hogy nekem meg kell küzdenem saját magammal annak érdekében, hogy azt tudjam elmondani, amit én gondolok, mert ma már annyi szempontrendszernek próbálok nem megfelelni, de beleélni magam, hogy egyszer csak azt veszem észre, hogy abból, ha én nem is hiányzom, de ugyanannyi van bennem, mint önből, már pedig engem nem Navracsis Tibornak hívnak, ön pedig lehetséges, hogy ugyanezt a folyamatot végigcsinálja, de Navracsis marad, és két Navracsis Tibor meg nem lehet. <gül> Igen, én ezt értem, ez az egyik legnehezebb, főleg amikor az ember az életének a jelentős egy nyilvános térben, sőt, ugye egy vitákkal teli nyilvános térben. tehát állandóan vélemények ütközésében érni. Ez, ez amit, amit Danas so mondott uh, annak idején, hogy ő azért nem szeret vitatkozni, mert a vita végére mindig az ellenfeleivel ért egyet. Tehát, hogy, Jö, de ez már oda jutott, hogy, hogy nem is kell vitatkozni, tehát maga a beszélgetés elég hát, hozzá, hát, mi nem is vitatkozunk így, egymással. Vagy, vagy egyáltalán, hogyha az ember saját magával, hogy a saját magában vívódik, vagy gondolkozik, vagy de... de ezt a Bernárső is annak kapcsán mondta, hogy közben nem tudja a saját életét enélkül élni, tehát egyfajtában azzal Igen. néz szembe, amitől egyébként eltekintene, csak nem megy. Igen, de szerintem ebben a helyzetben az, az, az ön azonosság erősítését, akár nemzeti szinten, akár egyéni szinten, az segíti, hogyha először azt próbáljuk megnézni, hogy mi az, ami mi mik vagyunk. Mint magyarok, mi vagyunk, illetve, illetve mint, mint Fiala János, vagy itt vagyunk, mi Jó, csak ez egy mindig olyan megos... számvetés, amire nincs mindig idő. Igen, de, de valami azért mégis megmarad a konkrét helyzetekben, a konkrét vitahelyzetekben is ezekben Én nem ezt nem értem, a... de hogy most a Navrasisról beszéljek, ugye van a vicc, hogy miért van az oroszlánnak farka, hogy a bolytja ne csak csak a levegőben. Tehát azért ő megélhette a jelenben, de a múltban különösen, hogy megkapta a saját pártjától azt, hogy hogyan távolodott el tőle, miközben ön meg azt mondta, hogy nem távolodott el tőle, és a kettőt valahogy össze kellett egyeztetni, és az akkor abban a pillanatban úgy sikerült, ahogy. Igen, de hát az élet igen, félig sikerült dolgokkal van tele, és folyamatosan ezt e ezekről az vitákról, legalábbis a az én politikai életem, az a vitákról szól. E és hát ez van amikor, van, amikor jobban sikerül, van, amikor nem, de például az én önazarosságomnak egy fontos eleme az, hogy én úgy gondolom, hogy nekem meg lehet nézni 2006-tól a nyilvánosan te nyilatkozataimat, és lehet, hogy változtak, de egymásnak nem mondanak ellent. Tehát én nem mondom, ma sem, ö, ma sem mondok gyökeresen mást, mint amit mondtam 10 évvel ezelőtt. Ez lehetséges, de az életében két vagy három olyan cselekedet mégis örre éget, vagy saját magát égette bele, amelyekkel önt elszámoltatják, és amelyekkel kapcsolatban annak idején önnek is megvolt a maga dilemmája, de végül is valamilyen okból megtette azt, amit megtett. Igen, de azok van az indokokban, amelyek akkor arra bírtak, hogy végül megtegyem, azok nekem mind a mai napig élnek és igaznak hiszem őket. Tehát nem, hogy mondjam, nem én vitaképes vagyok ezekben a kérdésekben. újra és újra meg tudom vi vitatni. Bár, vi vi gondolt, vitakép, te... Vitaképes, de nem abban a rendszerben, abban a, az adott rendszerben, ahol éppen élt, nem így döntött volna. Tehát önként nem hozta volna meg igen, ezeket de, a döntéseket. Ez így van, de most tegye mindenki a, az összes hallgatót, tegye a szívél kezét, a saját munkahelyén mindig csak olyan döntéseket hoz. Ha, ha egy munkahelyen dolgozik, a nem egyéni vállalkozó, aki tényleg teljes egészében saját maga ura. Az ember hoz olyan döntéseket, egy családban is, amit egyébként jó, ő nem azt a Jó, döntést ebben önnek volt. tökéletesen igaza van, de az én életem az elmúlt időben teljes mértékben egy filmé vált, annél, hogy bárkit kiszolgáltatnék, nyáron elmulasztottam a légkondicionálónak a tisztítását, és az égő tegnap történt meg én borzasztó állapotban vagyok, én részt elfáradtam egy sarokoperáció után van fáj a sarka. Úgy érzem magam mint egy rakás szerencsétlenség lehet, hogy mindig az vagyok, van, aki szeretne annak látni. Úgy ültem egy fotelben, ez mégsem lehetséges ez a palivott áll egy e, izé, e, én pedig a másik szobában alszom, tehát ez egy olyan békés kép, amit azért ezemben az még sem prezentál egy vadidegen társaságában, és arról beszélgettem ebben a palival, úgy beszélgettem már csak azért is, hogy ne aludjak el. Hogy ő egyébként nem régen még egy banknak volt a főosztályvezetője, aki a bank tulajdonosát is fuvarozta, és hogy hogyan csődölt be ettől ő, meg az elfoglaltságtól hogyan vált el tőle a felesége, amit mindmáig nem értett meg, és beszélgettem vele, és azt láttam, hogy van itt egy ember, aki saját magáról is azt mondta a létre a tetején, hogy szabadabb, mint amikor banki főosztályvezető volt. Igen. És az a kérdés, Igen. hogy az ember ezeket a döntéseket meghozza-e akkor, amikor olyan döntéseket várnak el tőle, amikor egyébként ő saját magától nem azokat a döntéseket hozná, miközben önnek igaza van, hogy mindenki kell ilyen helyzetbe, de van, aki utána vagy előtte azt mondja, hogy oké, okay, rendben van, én ebből a rendszerből kiszállok és beszállok egy Igen. másik rendszerbe. Így van. van, van egy, lehet egy olyan pont, ami az úgynevezett utolsó a pohárban, amikor azt mondja, hogy na, köszönöm nekem ez nem. Van, akinél ez nagyon hamar bekövetkezik, van, aki nem van, akinek sohasem. De, de van olyan, amikor olyan döntést hoznak az ember, amit egyébként szabad akaratából, nem ebben a helyzetben, nem, ebben a, nem ezen körülmények között, stb. stb. Nem hozza meg, de úgy gondolja, hogy ebben a helyzetben ilyen indokok alapján, ilyen kényszerek között, vagy ilyen lehetőségek mellett. Ugyan ő eredetileg nem hozta volna meg ezt a döntést, de fel tudja vállalni. Hát kérdezem már meg öntől, hogy vajon Orbán Viktor hozta többször önt ilyen vagy ön hozott többször ilyen helyzetbe közvetlen munkatársakat? Akarva akaratlan. Tehát én még csak fel sem a szándékosságot. Mondok, nem tudom, hogy én hoztam el munkatársaim, biztos hoztam, de ezzel nem tudok elszámolni, mert nekem nem jelezték sohasem, hogy most olyan. De utólag olyan jelezték, elkező hiszen erről mi magunk elkező. is beszélgettünk. De nem. nem. Olyan, olyanról nem tudok, hogy az én döntésem munkatársaimat olyan helyzetbe hozta volna, aminek kapcsán azon gondolkoztak, hogy, hogy ezt ők nem tenni. De a lánci kapcsán beszéltünk arról, hogy volt ilyen, csak utólag derült ki. Nem, nem emlékszem, bocsánat. Jó, rendben van. Önnek van egyébként egy jótékony feledékenysége? Van, mert nem csak jótékony <gül> is, hanem <gül> nem jótékony is, igen. Van, van. Van, de jótékony is, tehát igen. A kellemesen dolgokat igyekszem minél hamarabb elfelejteni. És mennyire van önfelmentő képessége? Biztos az is van. Hát valahogyan eljutottam idáig, ahol, ahol most vagyok, és nem vagyok meg hasonlóva. De, de igyekszem saját magam újra és újra átgondolni azokat a helyzeteket, amik, amik, amik megmaradtak a fejemben, mint, mint komoly stratégiai döntési pontok. És, és újra és újra megvizsgálni azt, hogy akkor milyen szempontok alapján döntöttem, és azok fennállnak-e még. Dolog van, dolog. Olyan, ami, ja. van olyan, amiről az abban, el, elvileg elméletek elkészített, hogy van olyan döntésem, és van, konkrétan is tudok, van, van olyan döntésem, amire azt mondom, hogy ma már még azok fényében sem hoztam volna meg, ahogyan egyébként értem, hogy milyen idegokat mentén hoztam. Helyes. Ennek a, logi... Ennek a logikának a mentén mennyire foglalkoztatja a saját jövője? Az kevésbé. Az kevésbé. Ezt miért a? hiszem el, természetesen nem fogok önnel vitatkozni, hiszen azért az egy minőségi különbség lesz, hogy ott marad-e, nem csak Magyarország szempontjából, de az ön szempontjából az ön saját létezése szempontjából mindenféleképpen, hogy, hogy ott marad e ebben a minőségében, adott esetben más területet képviselve, vagy pedig hazajön. Igen, de ugyanakkor talán azért foglalkoztat, mérsékelten a jövő, Mert ha, ha minden összedől, akkor is nekem van egy olyan szakmám, meg o, van egy olyan, olyan... Fel sem merült táján. bennem az, hát, amiről én beszélek, abban nincs olyan, hogy minden összedől. De rendben, csak ezért mondom, hogy bennem nincs ilyen egzisztenciális félelem. Azt hogy... se, azt se kérdeztem. Fel, ezek mind eszembe nem jutottak, hanem az jutott, jutott az eszembe, Uh, amiről ez a, a mázuk beszélt, hogy hát, ha ő egyszer mégiscsak elmenne a marsra, akkor ott lenne annyi dolga, hogy neki ott már nem jutna eszébe, hogy visszajöjjön. És ennek a párhuzamában, ami egyébként egy elképesztő gondolat, és tartok tőle, hogy ő nem megy el a marsra, de ki tudja, nem ismerem a paccákot, esetleg tudom, hogy ez fizikailag megvalósítható-e, mást jelent az ön élete ebben a relációban, ahogy most van, és mást jelent, ha nem is hazajön, visszajön, hiszen ön nem javított ki engem, miközben ön elsejött itt holról. Tehát én már ennyire. Tehát amikor látja, én azt mondom, hogy más szempontrendszerét is figyelembe veszem, én gondolkodom ő helyett is. És korrigálom saját magamat, miközben ön nem korrigált. De én nem. Viszont ez nem változtat azon a tényen, hogy tényleg úgy vagyok most is, hogy miért érdekel persze, hogy mi lesz a jövő, mint hogy minden embert érdekel, hogy mi lesz a jövője. De, de nem vagyok meg... Tehát miért sikerültem érdekel? Nem ezt tartom a legfontosabb kérdésnek ma, ami foglalkoztat, hogy mi lesz verem egyéb móda. Így tudom csak megfogalmazni. Hasonlót gondolt akkor, amikor nagykövetek sorsáról döntött, ahogy adott esetben az ön nagyköveti helyzetéről dönt majd a miniszterelnök? Hasonlót gondoltam el hasonlóképpen gondolkodott -e? Nem, biztos nem. Hát a minisztereln más személyiség, más logikája van. Biztos, hogy más szempontok mentén is döntünk, és vannak ennek hasonló pontjai De a célszerűségi része vajon hasonló volt-e? Ezt nem tudom megmondani, túl absztrakt. Az emberekről Ha emberekről beszélünk, akkor nem szeretem, ha, ha úgy általában alnagykövetekről beszélünk. Konkrét esetekben jó, egy, egy, egy nagykövet olyan... mégiscsak elgondolkodik azon, hogy eddig Washingtonban volt, most Tiranában lesz. Mit csináltam Éván. jól, mit csináltam rosszul? Ö, nem, nem, azt igyekeztem. Tehát a, hogy, szerintem a politikában, és a, vonat, a nagyköveti kinevezésekre is, az ember nem csak azért kell, hogy változtasson, ha változtatnia kell időnként pozíciót, mert rosszul csinált valamit. Tehát egy nagykövet nem biztos, hogy azért kerül Washingtonból, Tiranába, mert rossz nagykövet volt Washingtonban, hanem az öt esetben lehet, hogy Tiranának nőtt meg a jelentősége, hogy egy olyan képességű ember kell oda, aki Washingtonban egyződött. Vagy éppenséggel csak öt évre pigentetni akarom, hogy utána meg aztán ugye még Washington? Még a egy kérdés, nem ki. mintha kifogyta volna a kérdésekből, de közben elmúlott nyolc óra sajnos, hogy miközben nem akart más országnak az állampolgára lenni, feltételezem, abban attól függetlenül azért elgondolkodott azon, hogy mi lenne egy nagy ország diplomatája, vagy nagy miniszterelnök helyetese lenni, és nem egy kicsi akkor, vagy kicsi akkor, amikor egyébként ebből adódóan valamilyen vitában, ha nem is alulmarad, de érzékeltették területi, vagy más potenciális kicsincségét a másikhoz képest? Nem. Soha nem. Sőt, én kifejezetten én nagyon örülök neki, hogy, hogy magyar a, a méretekkel együtt, meg mindennel együtt. Ez elképesztő. Nagyon-nagyon érdekes uh, dolog. Én nem... nagyon örülök. Ezt én tökéletesen magyar. megértem az ön esetében, de avval szembesültem, mert szembesülnie kell, hogy egyszer csak azt mondták önnek, hogy hát Ön sokkal jobban viselkedik, mint amilyen mértékben egyébként a magyarokról gondolkodnak, és akkor önnek megint egy kivonási műveletet kellett végrehajtani, hiszen ebben a pillanatban az a Navracsics, akit én ismerek, azt kellett, hogy mondja, hogy de hát a magyarok se olyanok, mint amilyennek látják legfeljebb, most csodálkoznak, hogy én képes vagyok késsebb villával lenni. Higgye el, a magyarok otthon is késsebb villával lesznek. Igen, pontosan ezt szokott teszteni, így van, igen, igen. És azt mondom, hogy látják, hogy. Meg kérdezni, hogy egyébként a Magyarországról híreket, Magyarországról szóló híreket magyarul olvassák-e. És akkor persze. Nevet, le hozzáteszik, hogy nem, hát a magyar az annyira nehéz nyelv, hogy őket nem beszélik. És akkor megkérdezem tőlük általában, hogy akkor mégis honnan jön ez a megkérdőjelezhetetlen magabiztosság, amivel. Ó, hát fel kéne, De, a, maga, fel kéne hívni a lányomat, aki most egy fantasztikus beszélgetést folytatott egy taxisofőre, aki engem hallgatott, és nem értett, hogy a műsor még ilyen. Mert már nem emlékszem, hogy melyik, olasz, melyik Olaszországban, melyik ö, városában Olaszországban a pult mögött lévő pali aki határán volt azon, hogy erről magát ordított velünk, mint mi ott szerencsétlenkedtünk a pult másik oldal, hogy beszéljünk hozzá a kollégából asszult. Igen. Semmi, nem, tehát nem. Hogy, tehát úgy, Te ugyanaz történt, mint amit ön mond adott esetben a másik félnek, hogy beszél -e igen, magyarul. Igen. Jó, magyarul igen. igen, nekem is, semmi bajom is az, hogy valaki nem beszél magyarul. Én azt nem, hogy mondjam, azt, azt visellem néni mosolyjal, időnként malíciózus mosolyjal, amikor valaki hihetetlen felsővendőséggel optat kiengem a Magyarországi Események értelmezéséről úgy, hogy ő maga egy hangot nem beszél magyarul, tehát nyilvánvalóan csak fordításokra és ebből adódóan már eleve az információk uh, szelekciójára... Jó, de arra, ha szívére teszi a kezét és megpróbálok többet nem kérdezni, arra tud válaszolni, hogy ilyenkor nem a hazafias dac dolgozik önben, miközben azt gondolja a lelkeményen, hogy a másiknak igaza van? Ne egy konkrét esetben, nem mindig. Értem, értem, de biztos van ilyen is, biztos van ilyen is, de ez is jó jel, hogy az van még annyi az De az esetek túlnyomatökségében sajnos nem erről van szó, azt kell jönni. Tehát elképesztő bornértságok tudnál. Nem csak Magyarországgal kapcsolatban, de ne egyezzük ki Magyarországon, akkor mindig az, hogy mentegetem. Nem. Közép-Európával kapcsolatban, a nyugat-európai országokban elképesztő tudatlanságban. És akkor kezdhetjük a Budapest bukarest. Szlovákia, Szlovénia, Szlávónia, változik. És az megint nem mondtam igazat, ez változik vagy nem változik? Csökken vagy ugyanakkor Szerintem mi? kell, hogy változzon, én, én, én ugye megint előjön a javítanom optimizmusom, Öről kell, hogy változzon, és én úgy érzem, hogy talán egy kicsit változik, nem egyenletesen minden országgal a kapcsolatban, de, de, de szerintem a, a, igen, valamilyen formában kezd Nyugat-Európa mentálisan is befogadni Közép-Európát. Nem mondom, hogy nincs több kérdésem, de el kell, hogy hogy este hatkor azt mondja a feleségének, hogy nem tudok hazamenni, mert még mindig a fialával beszélget, és akkor a felesége, mikor kezdték, és mondja, hogy szokásos, fél nyolcra, de nem bírja abba, hogy viszont hallásra. Viszont hallásra. Hírek következnek itt, a Civi Rádióban. Hírek az országból és a világból, üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Törölte a budapesti nagykövetséget a kiemelt cseh diplomáciai képviseletek listájáról, Tomás Petricek cseh külügyminiszter, jelentette a novin című cseh konzervatív napilap. Az újság összeállítása szerint Csehországnak jelenleg 96 nagykövetsége van a világban, amelyekből 17 volt eddig, Kiemelt fontosságú. Januártól kezdve a Top Csen nagykövetségek listájából kikerül az ankarai, a budapesti, a kijevi és a római. Okként a spórolást jelölték meg. A lidoven szerint a döntés kulcsfontosságú politikai jelzés, amelyel Csehország kinyilvánította prioritásai. Megerősítette a fehér ház, hogy december 1-én szombaton összejön a találkozó Donald Trump amerikai elnök, és Vladimir Putin orosz elnök között jelezte a Kreml. A találkozó lehetőségét lebegtette a minap Trump, és attól tette függővé, hogy az Azovi-tengeren a Kercsiszorosnál történt hétvégi orosz-ukrán incidensről mit tartalmaz a végleges amerikai hírszerzési jelentés. Azóta egyébként az Azovi-tengeri nagyobb kikötőket állítólag blokkád alá vonták az oroszok, Petro Porosenko ukrán elnök pedig azt, hogy Putyin el akarja foglalni hazáját. Felkapcsolták a fényeket Washington és New York karácsonyfáin. Donald Trump amerikai elnök és felesége Melania kapcsolta fel a 96. alkalommal feldészített amerikai nemzeti karácsonyfa égő füzéreit Washingtonban. Trump az ünnepségen megemlékezett a 2018-as év katasztrófáinak áldozatairól. Az amerikai nemzet karácsonyfájának hagyománya 1923-ig nyúlik vissza, New Yorkban Bill de Blasio polgármester borította fénybe a Rockefeller központ híres karácsonyfáját. A ceremónián Diana Rossz és Tony Bennett is fellépett. A csak nem 22 méter magas karácsonyfát 8 kilométernyi színes égősor díszíti, a tetején pedig a Daniel Libenskind lengyel származású sztárépítész, és a városki osztrák ékszergyártó együttműködéséből született, csak nem 400 kilós csillagragyok. Jó reggel, abban maradtunk, és teljesítem is a kívánságot, ez ilyen másoknál is van, tehát én ezt megtanultam, régen képtelen lettem volna rá, hogy nem beszélgünk a főpolgármester jelötségről és mindarról, ami ezzel kapcsolatos. Hétfőn találkoztunk, és magánemberként sokat beszélgettünk, és abból se idézek, amiből én arra jöttem rá, nem volt egy nagy kunsz, hogy ez időnként te is telítődni tudsz. Hát igen, meg vannak olyan... Olyan, olyan híresztelések, amelyeket az ember nem szeretne se sem se megerősíteni, és leginkább felszínen tartani egy olyan vitát, ami, ami egy folyamatról szól, és nem annak az eredményéről lesz, majd ennek eredménye, majd arról nagyon sokat fogunk beszélgetni. Most szerintem beszéljünk olyan dolgokról. Nekem nagyon jól, jól esett az, az egyébként, hogy ez a meg volt benned, hogy én erre képes vagyok. Láttam egy videót az azonnaliban. Én is megvoltam hívad, de nem tudtam elmenni, sorok, nem, nem sorolom, de egy hihetetlen érdekes videó volt, nem tudom, hogy láttad de ugye a Schiffer könyv bemutatója, össze visszaforgatták a jelenlevőket, és sikerült egy abszurd drámát létrehozniuk, vagy egy, egy tragikomédiát, amiből egyebek közt az derült ki, hogy Siffer Andrásnak kurvasok barátja és ismerőse van, de ebből a kurvasok barátból és ismerősből már annyira sok kurva sok barát nincsen, aki azt szeretné, hogy visszatérjen oda, aminek egyébként a tapasztalatait megérte egy könyvben, és ebben volt valami örkényi. Hát, öm, igen, ugye... Az, Ezt nem az, érted, az, meg hozzám hasonlóan? Öm, ö, engem is az nem lepetnek, hogy milyen sokan vannak, és furcsárattam is, hogy a hogy a, ugye az író boltjában volt az a könyvemutató, mutató, ami egy kiváló hely, meg nagyon tulajdonképpen a legrangosabb hely, ahol könyvben tudott lehet tartani. De abban az értelemben még csak furcsa, hogy az ület tudni, hogy itt tennél többen érdeklődő lesz, és valóban egy kicsit ilyen tultózós mm. jeletek voltak. Azon én is meglepődtem, hogy milyen sokan voltak a, hát, hogy a jobb oldalról, és itt nem csak a jobbikról beszélek, hanem hát figyelszes képviselők is kisérem voltak meg. Egyzközeli emberek ha lehet ezt a, ezt a leírónak szánt kifejezést használni. Ezzel együttés volt egy. Tényleg volt egy. egy, egy, egy, egy számomra inkább, sőt, nem egyértelműen pozitív hangulat is ennek a néppárti dolognak. És egyébként ez a könyv azért alapvetően az Andrásnak nem a politizáló párpolitikát csináló felvetet építő napi robotban inyék mutatja, azért az ez a kötet amiben persze vannak parlamenti felszállásuk is, ez egy, ez egy ideológiai kötet, egy világnézeti kötet, és mint ilyen engem különösen érdekel, mert bár én meg is osztottam a saját politikusi Facebookon azt, hogy ott voltam ezen a bemutatón, és az Andást nem elfogulatlanul, de ebben az értelemben, mint, mint, egy, mint egy meghatározó gondolkodását a magyar közéletnek dicsértem, és hát persze az a saját híveim is, hogy ott leoltanak és fröccsögnek. Sok, sok gyűlölet van az emberekben, amit én megértek, mert tudom, hogy a politikának van egy olyan sodrása, ami elsodor mindannyiunkat, de hogyha egy kicsit ezt kikapcsoljuk, és így én magam felteszem azt a kérdést, hogy azért az én világnézetemre ki voltak mondjuk a kortársaim közül, tehát nem a Bibó István, vagy a nem tudom kicsodák, hanem a saját kortársaim közül ki volt, majd hatással, akkor ott az András ott az elsőt között szerepel, tehát én ezt nem, nem szeretném Sőt, nem is sincs rá semmi okom, de, de még ha lenne, akkor sem nagyon tudnám ezt, ezt elhallgatni senki előtt. Nem, ezt én tökéletesen értem. Én arra utaltam, hogy amikor arról hogy mit szólnának hozzá, visszatérnek függetlenül, hogy milyen politikai információba, akkor ugyanazok az emberek, akik addig adott esetben elragadtatással a hangjukba beszéltek, hirtelen megváltoztak. Igen, igen, mert ő nem véletlenül lépett ki a párpolitikai csatatérből. Függetlenül attól, hogy az a kérdés, mely szerint mit gondol a jövőjéről, e tekintetben is azt mondta, hogy 5-5, azért ez egy kellőképpen doldonai válasz volt. Igen, hát igen. Tehát, hogy én most, mivel nem, nem akarnék ebben az ügyben ünneplontó lenni, az elnállás egyébként nem egy könnyű eset a szónak abban az hogy ő egy súlyos személyiség, és vele napi szinten dolgozni, az, az, az hogy mondjam, az egy nagyfokú intenzitás célent beleértve ennek az összes negatív konnotációját is. Ez, ez kétségtelen az ő személyiségének egy fontos része. Nekem sokkal könnyebb ebből a léptékből vele balácságban lenni, mint, mint napi szinten harcolni. És, és hogyha ő... ugyanezt most átnézzünk, most hirtelen tettem egy nagy változást, tettem egy nagy eh, változtattam, vajon a te létezésed mennyire mondják azt az uglói önkormányzatban, hogy súlyos figura a karácsony, és ugyanúgy, ahogy a sifer esetében nem a tessújról van szó, is a tessújról van szó. Hát érdekes, szerintem, amit, ami nekem hozzám visszajut, azt szerintem ennek a biznes szempontból az ellenkezője, most nem pozitív, negatív tartományban mondom, Velem kapcsolatosan az az általános meggyőződés, amit én így sok helyre visszaállok, hogy én nem vagyok elég erős, akaratos ember, nem vagyok elég erős kezű. Sok mindenben engedek, és ezt azok is fölróják nekem, akiknek egyébként szintén engedek. <gül> <gül> Úgyhogy ez ilyen szempontból egy kicsit furcsa dolog. Lehet, hogy az Lanzás egy nagyon makacs ember. Ez Egyébként én ennek bizonyos az ellenkezője vagyok, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy neki van igaza, vagy nekem hanem nekem ilyen a személyiségem, és ez mikor amikor valaki politikus, akkor azért a személyisége az részévé válik a politikai. Jó, ez egy, ez egy fontos fejezet. Mert... Azt kérdezem tőled, bár ugye az ember saját magáról így nem szeret beszélni, és aztán ez az utolsó kérdésem, és utána áttérünk a repülőgépekre, hogy azt az eddigi életet folyamán, amiben azért felháborítóan fiatal vagy hozzám képes, meg tudod-e mondani azt, hogy az, aki te vagy, a saját felmérésed szerint, amit egyébként nem felmérés útján végeztél, hanem tapasztalati úton, melyik volt a karácsony Gergely-féle személyiségszerkezetnek leginkább megfelelő munka? Vagy mindegyik? Vagy egyik? Hát, ez sem. érdekes dolog. Ez érdekes dolog. Ö, nyilván én is változok. Ö, Inkább úgy tudnék fogalmazni, hogy nekem a polgármesterség azért volt nagyon erős ambícióm, mert én e, akartam e politikusi minőségemben ehhez bizonyos szempontból fölnőni. Tehát, hogy nem tudom, hogy milyen fogalmazott. Én akartam, akartam érezni azt, hogy mi az, amikor az embernek igazgatni kell ügyeket. Tehát engem ez nagyon erősen motiválta a saját. Abból az összefüggésből, nem semmit te tekérbeszél. Ebből a, ugye, ebből kifolyólag ugye ez, úgy is lehet megfogalmazni, hogy, hogy abstart, a polgármesterség kevésbé az én karakterem, de valójában meg azért mégiscsak, mert hogy, mert hogy én ezt nagyon sokkal jobban akartam, mint bármit a politikában, és most is Valójában jobban, mit akartál benne? Hát élve, élvezni azt, hogy az ember olyan döntéseket hoz, olyan, olyan folyamatokban vesz részt, amelyek a valósággal kapcsolatosak, és nem, nem, nem egy ellenzéki politikusként egy egy egy Mennyire van, aminek Mennyire jött az ezirányú számításod? Teljes mértékben... Tehát az összes kudarcot ez nem, nem akarok... vett el az ez irányú. Nem, nem, nem, nem. Voltak kudarcaim. Ö, ö, most így a ciklus utolsó évétben benne léve, pontosan tudom, hogy mik voltak a rossz döntéseim, ö, és azt gondolom, hogy egyébként nagyon jók voltak nagy többségben. Magyarul, hogyha mondom, a fialai módon kérdeznék, már eddig is ezt tettem, és azt kérdezném, hogy mondj karácsonyban meg, polgármesternek lenni jó, arra te azt monddál. igen van meg, jó. Hát az utóbbit nem tenném hozzá, mert jó, is volt. De azt ez hogy jó. De hát nézd, én én nekem életemnek a legtermékenyebb időszaka volt ez az elmúlt négy év. Az a Életem, meg... úgy illetve a, a, a, amikor egy másik életmód, amikor egyetemi oktatóként éreztem azt, hogy ennyire e, inspirál az, amit csinálok, mert ott azt láttam, hogy fiatal emberek vennek az egyetemről, és, és, és a, a felnőjékat próbálgatva a jó dolgokat írnak, és megnyirik az OTD-kát, és stb. stb. Akkor éreztem ezt. Politikusként ez volt a leproduktívabb, és, és a polgármesteri tevékenységet érzem ilyennek, sokkal inkább, mint a pár itt ez a helyben. Ahol laksz, ott mennyire hangosak a repülőgépek. Hát, rohadtul ezt. <laughs> ezt el kell, mondjam tehát, Mint megtudtam, az elmúlt időszak sok egyesítésre során, én pontosan, Szinte méterre pontosan a budapesti repülőtérre érkező leszállógépek kötelezően kijelölt bizonyos széljárási viszonyok mentén, amelyek többségében vannak. Tehát, amikor olyan a széljárás, hogy a gépek Budapest felől érkeznek, és nem vecsés felől, akkor gyakorlatilag szó szerint a mi házunk fölött mennek el. Mennyi ideje tapasztalható ez a jelenség? Uh, ez nagyon érdekes, mert, mert ugye nagyon sok mindentől függ a valóság abban az értelemben, hogy, hogy mikor mennyi gép van. Ugye volt egy pályafelújítás, amikor más közlekedtek a gépek, illetve ugye az a, az a két, ugye az uglót alapvetően a leszálló gépek zaja zavarja, a felszálló gépek kevésbé, és ebben van egy pozitív változás, majd még erre térjünk vissza, ez augusztus közepe óta érinti pozitívan a kerületünket, de a leszálló gépek azok nagyjából ilyen fele, -fele arányban érkeznek a, a csömörbecsés felől és Budapesten keresztül, és ugye ez a légviszonyok, tehát a szél uralkodó széljárása van összefüggésben. De hogy látva mondjuk az idei nyár statisztikáit a szavaihoz képest, tényleg augusztusban ez, ez brutális mennyiség volt. Ez, ez, ez, Magyarul ez, ez, nem arról van kéználni. szó, hogy alapvetően megváltozott az irány, hanem hogy a mennyisége nőtt. A mennyisége nőtt, és... Um, az irány is változott, ezen... mert a, hiszen e, ott lett egy olyan szabályozás, ami korábban nem volt, és ez befolyása volt, legalábbis a 18. kettő esetében, majd arra én másoképpen térek vissza, a, a, az, az irányra. De az a kérdés, hogy itt maga az irány az ugyanaz volt, csak a gépek száma több? A gépek száma több, illetve hogy ugye itt nagyon sok kombinációban áll össze az az érzet, ami kialakul az emberben és végig ez az érzet ugyanúgy a valóság része mint a statisztikák arról hogy mikor hol mennek a gépek az biztos, hogy hogy tényleg amikor, amikor, amikor erről közelítenek szerintem ma valószínűleg olyan nap van hogy nem, mert ma még nem láttam repülőt vagy nem hallottam de akkor tényleg két percenként jön és, és mondjuk én innen a saját teraszomról az esetek túlnyomó többségében simán leolvasom, a melyik légitársaság, és látom, hogy ki van a futó, mi, vagy nincs. Tehát, na most például elmegyek, tehát akkor mégiscsak erről jönnek. Az a lakossági um, fórum, ami volt, az valójában mit célzott? Hát, um, ez nagyon érdekes dolog volt. Ugye tegnap előtt volt egy külön fórum a légtérzajról, a Soklói uh -huh. Önkormányzat szervezésével, és egy héttel korábban volt a közmeghallgatás, ami egyébként szintén a részben a légtérzajról szólt, de úgy éreztük, hogy uh, főleg Roszonyi Apagémester aki aki egyébként korábban ezen a területen dolgozott, és a szakmai részleteket euh, tényleg kellő mélységben tudja néha úgy érzem, hogy talán túlságosan mélyen van, és én meg keszom betegséget kapok, hogyha utána akarok menni, és nem mindig értem, hogy pontosan mit mond. De a lényeg az, hogy azt gondoltuk, hogy mindenképpen kell erről beszélni. Az emberekben van egy csom, tök jogos indulat és, és frustráció, és hogy erről érdemes beszélünk, és átbeszélni azt, hogy tulajdonképpen mi van. Tehát, hogyha amikor nem kommunikálunk valamit, akkor az mindig rosszabb. Elég sokan eljöttek, nagyon paprikás volt a hang, de összességében mégis konstruktív vége lett. Azzal együtt is, hogy. Ki volt a másik oldalon? Hát a másik oldalon mi voltunk, ami abszurd, mert ugye mi, mi nem, nem, igen, nem, nem, a nem a mi okozunk taptam. ezt a helyzetet. Ugye más kerületek közmeghallgatásáról is hallottam, ugye mindenhol, például a Kőbányán, ott a polgármester a, a Facebookon hosszasan leírta, hogy mi történt, és hogy a Budapest Airport és hogy a kontroll képviselője már nem tudom, pontosan védte a mondja becsolatot nem nagyon sikerült neki. Nekünk nem volt most, tehát mi az önkormányzat mozgásterét szerettük volna elmondani, meg azokat a lépéseket, amiket tettünk ebben az érdek, ennek az ügynek az érdekében. Ugye mi mozgásterünk azért a, abban az értelemben nem túl nagy, hogy, hogy a lakosság legtöbb problémáját mi biztosan nem tudjuk megoldani, de hát kézzel tudunk működni egy olyan folyamatban, Amiben, amiben el lehet érni. Jó, amikor azt a döntést hoztátok, hogy egyebek mellett, hogy majd a parkolóban elhelyeztek egy zajmérőt, az valójában arra lesz jó, hogy annak az eredményét, hogyha megmutatjátok a bármilyen Ferihegyhez kapcsolatos szervezetnek, ami ezügyben kompetens, akkor azt látják, hogy ez tényleg sok? Vagy ez mit, mit célt szolgál? De érdekes, hogy ez, ez önmagában nagyon sokokat... Hát nem mondom, hogy megnyugtak, de egy két értelmezték, és egyébként én is, hogyha egyszerűen tényleg meg tudjuk bizonyítani, tudjuk láthatni azt, hogy ez mekkora probléma. És ugye itt um, egyenlőre ott tartunk, hogy a kontroll uh, nem Budapest, a Budapesti Airport, bocsánat, rendelkezésünkre tud bocsájtani zajmérőkészülék, egy dalab ilyen mobil zajmérőkészüléket, amit odarakunk, hova akarunk. De ők maguk is mondták, hogy ezeket sose szokták elhinni. Tehát én azt gondolom, hogy az önkormányzat... Hát nézd, ez egy tök jobbos dolog. Tehát ugye az van, hogy ha, ha, ha van egy ellenérdekelt fél, és ő méri meg azt, hogy mekkora érdeksérelmet mér nekem, akkor nem biztos, hogy azt elhiszem. Hát ez, ez szerintem ez nem, kell, nem egy meglepő fordulat. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy nekünk kell független zajméréseket is tennünk, és ennek érdekében egyébként van is ebben partnerünk, mert a. A mérnök kamerával az önkormányzatnak van egy szoros együttműködése, és ők is valami ezeket van a segítségüket. Kell, mindenképpen kell egy, egy kimeneteni, meg egy, egy bemeneteli pont. Tehát amikor zuglóban megérkeznek a repülők, ott is meg kell mérni, meg amikor elhagyják a kerületet, ott is meg kell mérni. Hiszen folyamatosan ugye csökken a magasságuk, és ezzel nyilván valamilyen szinten nő a, a zaj. És hát tudjuk, hogy ez a zaj szintet nagyon sok minden befolyásolja de hogy nyilván olyan pontokon kell majd mérnünk, és, és én, én azt gondolom, hogy ez akkor tud működni, hogyha ezt mi folyamatosan kommunikáljuk. Tehát például az interneten ezt lehet látni, hogy hány repülő jött el, és milyen volt a zaj, és annak a mértéke. És akkor egyszer ugye csak lesz egész... egy papírod arról, amire kapcsolatban majd a Budapest Airport megadja, meghallja, és azt hogy a karács, hogy másfelé fogunk menni ezentúl. Hát nem, figyelj, ugye azt, hogy merre tud menni, az egyrészt nem az ő döntésen, Hát erről van szó. Hanem, hanem, hanem részben ugye ezek nemzetközi protokollok. De akkor mondok egy konkrét példát, amiben szerintem lehet előre lépni. Jelenleg nincsen teljes zár éjszaka, éjfél és öt között, öt gépet tud fogadni a repülőtér. Most ehhez képest ennek a sokszorosa történik, mert egyszerűen a régi társaságok azt a szabályozást, hogyha valaki nem érkezik meg éjfél előtt, akkor is le tud szállni. Uh, és erre, erre, hogy mondjam ezt, úgy, nekünk úgy megsukták, hogy az a benyomásuk, hogy erre azért elég tudatosan játszanak. Tehát be, bemondják azt, hogy megérkezik évfélkor, de nem érkezik meg, és akkor mit lehet tenni, még mégiscsak le kell szállni. Tehát önmagában az, hogyha például ezt a mélyavási időszakában lévő kvótát ténylegesen be tudnánk tartani, és azok a jogszabályok, amik itt a, a, az engedődési eljárásokban alkalmazott, ezek életszerűbb... De mit csinálsz ezzel a rengeteg gépkéséssel, ami adott esetben a légtérnek a zsúfoltságával van összefüggésben, és amely automatikusan azt eredményezzi, hogy órákkal később kell, hogy leszálljon, és bekerül abba a sávba, amiről most beszéltél? Most... Uh, nyilván, ez, uh, ugye vannak olyan, vannak olyan uh, repülőterek, hogy egyszerűen konkrétan bezárnak. Tehát bármi van, nincsen légirányítás, nem tudsz leszállni. Jó, azért forró, azok, azok kisebb helyeken dolog. vannak. Tehát Budapest uh, azért a felé annál Igen. sajnos, hogy hál' Istennek nagyobb. Hát bizonyos szempontból sajnos. Tehát ugye a Budapest repülőtérnek az elhelyezkedése, az egy városi kisforgalmú repülőtérre feltételezne, miközben ez egy nagyforgalmú repülőtér. Ez az alapkonfliktus. Tehát ugye, hogy ilyen, tip, ilyen, ilyen forgalmú repülőtereket Városhoz ilyen közel nem, nem szoktak csinálni, vagy ha igen, akkor ezeket bezárják és építenek egy másikat kíjebb, egy gyorsvasúttal vagy jó közlekedéssel. Hát, ahogy én ez hallottam, ez, amit... jelen pillanatban ez nem, tehát amit tapasztalok, az nem arról szól, hamarra fogunk nagy sportrendezvényt tartani, sem, mint hogy új repülőterünk lenne. Igen, ugye itt van egy olyan konfliktus, vagy egy olyan probléma, hogy valójában uh, a, az általam ismert szereplők nem ismerik részleteiben azt a koncessziós szerződést, amit a Magyar Állammal kötött a befektetők 2006 környékén. Hát nem tudjuk, hogy abban mi van arról például, hogy milyen távolságban lehet nyitni egy másik repülőtelet. Ezt jól lenne tudni, mert... Én nekem van, azt mondta, nekem az Zugi ezzel kapcsolatban, mert felmerült nem pontosan ebben a formában, de az ő válaszából az derült ki, hogy ez a konceszziós szerződés az ű utával egy, egy ilyen jellegű repülőtér létesítését eleve kizárja. Hát most nézd, az biztosan nem zárja ki, hogy valahol még lehessen a földbolyón. <gül> pontosan, jól beszélsz, de azért más dolog az, mert ugye, ha kiindulunk a, a Sálló repülőtérből, akkor nyugodtan lehetne a egy kettő vagy három vagy négy Székesfehérváron, de azt gondolom, hogy a Igen. hazai lakosság nem lenne boldog, hogyha minden egyes leszállást követően ennyit kéne Budapesthez közlekednie, miközben a Székesfehérváriak egy ideig örülnének, aztán ők is szomorúak lennek, meg Tehát ő arra a kérdésre, praktikusan amit te most felvetettél, ezt mondta, hogy ő ezt honnan tudja, nem tudom. Ö, ugye ez nagyon nagy kérdés, hogy ez most 30 kilométert jelent, vagy 40 kilométert, mert azért jelezném, hogy azért 40 kilométert gyorsasúttal megtenni, az kb. 15 perc. Igen, de azt te is látod, azért annak lenne nyoma. Jelen pillanatban különböző metrók meghosszabításáról van szó, de arról, hogy új repülőtér lenne, hát arról senki nem beszél. Persze, persze. Én hallottam azért ezzel kapcsolatosan. Tegykákat, amelyek nem, fogalmam sincs, hogy mennyire életszerűek, az biztos, hogy, hogy, ez, egy, hogy ez, egy, ez a konfliktusnak a gyökere. És, és, és, és tehát, hogy egy városi elhelyezkedésű repülőterünk van, egy városon kívül repülőter forgalmával, ami hát egy, nyilván egy, egy konfliktus. Tehát az, én azt gondolom, hogy az egyik első lépés, hogy legalább a létező szabályokat be kéne tartatni, és akkor az éjszakai almásunkat, egy Neked személyesen, Edden... vagy, vagy bolgármesterként van kapcsolatod függetle attól, hogy erre a meghallgatásra nem jött el ilyen szervezetvezetője? Ö, igazából nem hívtuk most őket. Nem, ezt kérdeztem. Mert, ezt kérdeztem mert, hogy ettől függetlenül de... van-e van -e kapcsolat? Van, van természetesen. És ez túlmutat a, hongoló... a diplomáciai jellegen, vagy pedig innen van? Ö... Ez túlmutat az érezen. Tehát azért ezek érdemi megbeszélések. A volt eddig, most a Budapest Airport vezetőjével is lesz. Erre a képzőtestület hívta föl, vagy hatalmazta föl a polgármestert, az országgyűlöletkiség képviselőt és az alpolgármestert. Tehát mi, mi ezt nyilvánvalóan csináljuk, illetve hát egyezhetünk a kerületekkel is. És akkor itt, ha hozzak szóba egy dolgot, mert ugye az Ugyatila is nálad vendég. Én azt, a, azt hallottam, hogy ő nehezményezte, sőt bizony az én személyemet is kötött, hogy zúgló bizonyos ügyekben úgymond nem működik együtt, ami alapvetően ugye arra vonatkozik, hogy a, a felszálló Igen. gépeknek e -e -e a röpályájában érdekelentét van a 18. kerület. Az, az emlékezetem kérület szerint arról volt szó, hogy nem lehet összehasonlítani konstrukcióját tekintve a felszálló repülőgépek által keltett zaj és a leszálló gépek által keltett zaj megszüntető mechanizmusát illetően. Tehát, hogy ezek nem, nem, nem ugyanarra a sófra járnak. Uh, én, ezt, én ezt nem tudom. Azt tudom, hogy ugye most visszatérnek el az augusztus 16-ai módosításra, hogy augusztus 16-a után a felszálló gépeknek gyakorlatilag zugló, még zugló előtt ki kell térniük a menetirányuknak megfelelő irányba, ami azt jelenti, hogy egy részük megy egyenesen tovább zugló fölött, tehát nagyjából úgy, mint a leszálló gépek, mennek tovább tulajdonképpen a a Dunát elérve így nagyjából a, mondjuk a második harmadik kerület irányába, inkább a harmadik kerület irányába, de a nagy többségük, vagy ilyen kétharmaduk még az ősvezértél elérése előtt, a Füredi út elérése előtt, ilyen szempontból tehát egy 40 ezer fős lakótelep elérése előtt, kitérnek, jobbra így lesz a balra, és felveszik azt a menetirányt, amely, amely, amely, amely, amely ugye a hosszú távúti céljuknak megfelelő. És, ez, ez a változás egyébként az egy nemzetközi standardnek a, a végrehajtását jelentített, nem zugló kérte, de az kicsit, hogy mi ezzel a felszállógépeket tekintve e, jobban jártunk. Ezt egyébként egy darab zugló ember nem vette, hogy itt, hogy itt a felszállógépek kapcsán van változás, mert a korábban a felszálógépek egy jelentős része zuglót elérvetette meg ezt a kanyart, és egy sokkal jobban szólódott a repülőgépeknek a, a, a pályája. Most egy nagyon világos vonalon mennek, lehet látni tényleg a a légi felvételeken, vagy a modellezett pályaiveken, hogy hogyan hanyarodnak el. És a 18. kerület egy másik felszállási pályát szeretne, gyakorlatilag azt szeretné, hogy ha, ha, ha, ha korábbi szabályozás maradna életben, mert akkor a 18. kerületen belüli pályákat máshogyan lehetne megszabni, és kevésbé rintene a területeket. Most én szól azon, hogy nyilván nekem az ugot kell képviselnem ebben a vitában, de a helyzet valójában nem is ez, hanem az, hogy, hogy ugye ez egy nemzetközi ajánlásnak a végrehajtása, tehát hogy ezért nem mi vagyunk a felelősek, Ezt csak annyit szeretnék mondani, hogy nyilván lehetnek ügyek, amiben kerület és kerületnek érdeke más, sőt, vannak olyan ügyek, például ez Kóme érinti, ahol a kerületen belüli ö, városrészeket érinti másféleképpen egy változás, és akkor összességében úgy mondjam, kijön nullára, de hogy a, lakóta, vagy a lakás a kerület egyik része jól jár, a másik kevésbé. De hogy szerintem inkább arra kéne koncentrálnunk, amiben minden kerületnek van közös érdeke, és például az, hogy betartsák az éjszakai repülésre vonatkozó szabályokat, vagy ezeket adott esetben még szigorítsák is. Ebben például lehetne közösen fellépnünk, mert egyébként egészségügyi. Nyilván nagyon zavaró, hogyha elmegy egy repülőgép napközben is, az ember nem hallja a másikat. De, de ugye az almás időszakát különösen kéne védenünk, mert az tényleg nagyon konkrét egészségügyi koszkadatokkal jár, ebben szerintem érdemes lenne kerületeknek közösen fellépni, mert ebben közös az érdek. Jó, azt kérdezem, hogy nem holnap, és nem holnap után, de próbáljak meg akkor egy olyan beszélgetést összehozni akár a rádióban, hogy ti el lennétek volna a végén? Igen, én ezt nagyon szívesen ö, vállalom, ö, és, és akkor tényleg erről beszéljünk közösen. Nem nem az lehet, hogy ezt én lehet, hogy majd megkérem erre, hogyha ez működik, hogy esetleg a Rozonyi Zoltán a polgármester képviselő minket ebben Jó. a vitában. Nyilván én is fogok készülni, csak, csak az ő Jó. tökésem az elég hosszú évtizedekre visszanyúló, e és én is tulajdonképpen belőle táplálkozom ilyen szempontból, és ezt még csak nem is azért teszem, mert azt meg végképp nem szeretném, hogyha ez egy ilyen politikai nem, is, keretébe kerülne, hogy akkor van egy fideszes polgármester, meg egy nem, nem. fideszes, és akkor most más gondolnak a létre ajró. hát nyilván nem csak azért hallottam olyat, is lehet, hogy ez egy inszunáció, és nincs a mint hogyha ilyeneket is a polgármester úr sugalt volna így hozzászólásával. Én ezt nem érzékeltem, de lehetséges, hogy feledékeny vagyok, de nem emlékszem, hogy ilyen lett volna. Rendben van, akkor ez ügyben ténykedem, és akkor tájékoztatlak téged. Köszönöm szépen, kellemes Jó, hétvéget. Én is. Egy kicsi zene fog szólni, a gondolják, akkor telefonálhatnak bármivel kapcsolatban, aztán felé van Bássukai János, most még akklimatizálódom, ugye nemrég még 7 óra után volt 5 perccel, és most már fél 9 volt 5 perccel. 06148909999 és 0636771161 Hétfőn és kedden nem lesz Élőre bonyolításuk éjfényen kedden nem lesz nagyon messzire jött ember az Aquarium Klub volt lokájában, sebakáccsal, se, se Filippóval, se önökkel, se velem. 0614890999 és 063677161 Reflexció, óhaj, sóhaj, Leget, figyelmet, figyelmet, figyelmet. Hát, én, én a szájdalom ellenére is nagyon ke kellemes hétvégét kívánok, és hétfőt érezzék jól magukat. Nagyon fogunk igyekezni, nagyon kedves, köszönöm szépen. 06148909999 és 0636771161 Másodpercekig, mert mindjárt telefonálok és utána elmegyek. Jó Öreged, mint úgy érzném a, a tévés műsorból, meg a rádióból, hogy jön, nem igazán támogatja, vagy egy picit furcsája a karácsony úrnak ezt a főpolgármester, ha az nem jön össze, marad a zugló, az is jó, mintha ez lenne az érzésem, de aztán lehet, hogy valamit félre magyarázok. Alapvetően félre magyarázza, mert hogy amit egyébként én mondtam, azt a karácsony se mondta, csak sikerült a pattársának ezt mondani, és ráéget. Uh -huh. Hát értem akkor. Oké, okay, köszönöm, minden jó. Tehát vannak olyan beszélgetések, amelyeket a karácsonyal kapcsolatban úgy kell képviselnem, hogy közben az ellenkezőjét mondom annak, mint ami a Kánon. Uh -huh. hm. Oké, okay. köszönöm. Nulat egy négy nyolc, kilenc nulla kilenc kilenc kilenc és nulla hat harminc hat hét hét egy egy hat egy. Senki? Mert aztán akkor később se lesz lehetőség. Jó reggelt. Halló, halló, Nasszá Gyuri vagyok. Sziasztok, a Móni nincs véletlenülben a Tóth Móni, ugye ilyenkor? Meg őt nem betelén éppen a számon. Nincs. Nincs, jó, oké, köszi szépen. Halló, sziasztok. 061-489-0999-036-3771-161... Tessék. Jó reggelt kívánok! Ha sikerülne összehozni ezt a beszélgetést, amiről az előbb beszélgetnek, azért nekem volna egy kérdésem, hogy a légi folyosóan az elmúlt 30 évben hány darab engedélyt adtak ki az önkormányzatok más hát, tiltakozások mi gondolom így? Annyira jó, amit kérdez, hogy legutóbb az Zugival pontosan arról beszélgettünk, de ezt majd akkor ő elmondja, nem lesz ellentmondás. De értem, amit kérdez. De én nem akartam befejezni a mondatot, mert a magánbeszélgetéseimet nem azért folytatom, hogy aztán azt elmondjam adásban, ahogy az önökkel folytatott magánbeszélgetéseimet se adom tudtul az adásban. Nem volt könnyű, de megtanultam hallgatni. És ez egy pozitív dolog. Függetlát, hogy élveztem, akkor összevissza vissza fest van. 0 és hat Ennyi? Ja. Később ne próbálkozzanak. Hát illetve, aki Ferencvárosról akar kérdezni, az próbálkozhat. Pedig ez még úgy is működik, hogy lehetőséget adjon, hogy telefonáljan, nem össze-vissza mindent. Na jó. Csak felhívták a figyelmet, hogy más kódot üssek be, de most azzal semmi nem akar úgy történni, hogy egyébként kellene. Jó reggelt lát! Bácskai János vagyok a vonalban, és ahogy a Navracsícsal is középen kezdtem, azt ön tudja, hogy a főváros és a kormány megállapodásában a 13-as pont mit mond? Nem. Olvashatom? Igen. Yeah. Azt mondja, a Fővárosi Társasági Portfólió egyszerűsítése. A Főváros elvégzi a kizárólagos tulajdonában lévő vállalati portfólió felvizsgálatát, és ennek eredményeként egyszerűsíti azt, illetve csökkenti leányvállalatainak számát 2020. április 30 ig A Főváros 2019. április 30 ig azért az nézőpont, hogy messzebb van-e vagy sem, az kerek 5 hónap. Megszünteti... Tényleg nem akarok olyat csinálni, mint hogyha én egy tanár lennék, de tudja, hogy mit szüntet meg? Na ugye elvile mégiscsak tudnia kéne, mégis hát mégiscsak ott van a fővárosi közgyűlésben. Hát igen, ez, igen, meg fogom tudni. Mondhatom? Persze. Megszünteti a közbeszerzési Kft-t, és 2019. december 31-ig egyszerűsíti, illetve adott esetben szintén megszünteti a BKK-t. Erről a BKK tud? vélhetően és remélhetőleg esem. De, de ön például halható módon nem tudott róla. Azt kérdezem öntől, hogy ugye ez már az SMS változtatása következtében hatályba is lépett tudtommal. Miért nem lehet hallani arról, hogy mi lesz a BKK-val, ami BKK azért mindennyiinkat foglalkoztat, meg közlekedünk itt Budapesten? Mi lesz helyette, meg mit csináltak rosszul? némi maliciával eddig is volt valahogy ezután is lesz? Én értem, ennél, persze. Ennél, ennél Ez bármelyik kérdésre lehet mondani. Oké, okay, de hát azt, azt igazából nem értem, hogy miért nincs annyi bizalom, hogy ha eddig működött és valahogy és jó működött, mondjuk inkább, akkor miért ne működhetne ezután is jól. Hát azért van ott egy-két ember, lehet, hogy száz is. De látja, hogy itt az hogy ebből, ebből és ezért élhet. Megszüntetik, vagy átalakítják. Úgyhogy az tök, úgy. az tök jó lesz, hogyha azért kialakul ez az együttműködés. Lassan alakul egyébként, azt szeretném többé-kevésbé érzékeltetni, csak valakitől megkérdezném, aki ezért mégisak valamit tud mondani. Tehát az tök jó, hogy ilyen döntések születnek, Ugyan ugye tudjuk, most már meg nem mondom, hogy melyik, melyik alaptörvény szerint, hogy valamit csinálni kell annak érdekében, hogy fennmaradhasson a cég, de csak azért valamit átalakítani, hogy aztán visszaalakítsák annak érdekében, hogy a szükség le, tehát az, hogy legyen azt érzékeltessék az arra való igényt, azt nem biztos, hogy kell. Néze, nem akarom elfelületeskedni, és nem akarom, hogy ez a kép alakuljon ki, akár minden 23 polgármesterről, mint amit én most mondok. Ez az én egyedüli hozzáállásom, de annyit azért megtanul az ember egy ekkora szervezetnek a vezetése során, hogy a döntéshozónak nagyon ritkán van ideje dolgozni. A döntéshozónak dönteni van ideje. Tehát az, hogy a részletek hogy és mikor és miért, bízik azokban a végrehajtási kollégákban, a végrehajtásban dolgozó kollégákban, hogy jól fogják csinálni, mint ahogy eddig is jól csináltak. Igen, én evel teljesen egyetértek, de én vagyok az, aki ugye kívülállóként bármelyik folyamatba szeretnék bekapcsolódni, függetlenül attól, hogy az föl van középen vagy alul, és azért ez nem mindig sikerül. Igen, de akkor meg tessék nekem annyi időt adni, hogy fölkészüljek egy olyanból, ami hát most azt nem, nem mondhatom, meg nem merem mondani, hogy nem az én dolgom, de sok ezer oldalakról beszélni. Nem gondolnám hogy Nem egyébként... ennek az ügynek a kapcsán, hanem úgy összességében. Tehát Ferencvárosban a kollégány szerint el kell, hogy higgyem ha ezer ügy megy át egy évben az asztalomon, a kezemben a fejemben. Csak nem gondolja bárki is. Nem, én, én, én, ég... én nem gondolnám azt egyébként, hogy más polgármester ezügyben mást válaszolna, mert azt gondolom, hogy ennek a tudása alapvetően Tarlós István fejében van, aki elképesztő módon azt követően, hogy fogta magát és elment Angliába, és szabadságon máshol is volt, kiadta a parancsot a tekintetben, hogy se erről a megállapodásról, se egyébként főváros ügyeiről, amíg ő távol van, nem lehet beszélni, és én azt gondolom, hogy ez nonszensz. Tehát attól, De mert a Tarlós szabadságon... Hát nyilván volt egy előkészítési szakasza, ahol leült valamilyen körben, kis, nagyobb, közepes és legnagyobb körben, és Végig beszélték. Nem úgy is van a főpolgármester, mint aki úgy hoz meg döntést, hogy bedobja a gyepőt a Jó, beszél, nem, nem erről a konkrét kérdésről döntött így. On-General. Amíg ő nincs, addig nincs ezzel kapcsolatban is más. De az nem erről az ügyről szólt? Hát ne, az, az, nem, az, az, az az egészről az az az szólt. Az arról az szólt, szólt hogy a, a, amíg ő Angliában van, addig itt a fővárosban maradjunk csöndben. Vagy lehetőség szerint ne akarjuk olyan kérdésekre választ kapni, amit egyébként csak ő tudna megadni. Mindegy, hát amíg, a élek, addig... a... felelősége, a... ja, hát amíg én élek addig... Stratégiája, praktikája, felelőssége, módszere. Amíg én élek addig, hát a stratégiát, ahol tudom, kezdem. de nem azért, mert haragszom rá, nem azért, mert azt gondolom, hogy a dolgok nem így működnek, tehát... Én meg, úgy ismerem, fölveszi a kesztyű. Igen, hát érdekes lesz majd, amiket küzdelme, szerintem két különböző ringben fog folytatódni, mint egy eddig sem nagyon sokat találkoztunk, és amikor találkoztunk, az sem volt gyümölcsözőnek mondható. Um... Azt kérdezem öntől, hogy az a múltkori beszélgetés, ami a kávintéri agvijáróval volt kapcsolatos, és amely egy kiszivárogtatott emmi jogszabálya volt összefüggésbe hozható, abban az elmúlt héten történt valamivel a HVG, amelyik éleljárt a nyilvánosságra hozatalában, abban tudomval egy sor nem jelent meg arról, hogy akkor ez most lesz, nem lesz, Függet attól, hogy most tök a hajléktalanoknak, mert mínusz négy fok van, és ezt megmondta a főpolgármester úr hihetetlen érzékenységével, hogy vannak olyan, amikor a mínuszokban ezt nem kell alkalmazni, és lehet, hogy az emi együtt dolgozik az időjárással, most az összes malíciámat sikerült összegyűjtene magával folytatott beszélgetésről, hogy így mindjárt kiengedni a szerepet, hogy, hogy azt ön példát tudja, hogy ha az lesz, akkor mikor lesz, és hogyan lesz, és egyáltalán? Valaki erről tájékoztatja őt. Minden bizony fognak tájékoztatni. Olyan, nem, tehát eddig nem történt semmi. Nem, nem. Uh -huh. És önt ilyenkor, amikor velem elbeszélget percek sokaságán át, miközben ön azt se tudja, hogy ez vala bekövetkezik-e, és ha igen, akkor mikor, akkor van önben valami kíváncsiság, hogy azon kívül, hogy a fialáról beszélget valamiről, ami lehet, hogy soha se fog bekövetkezni. Egyébként, ha bekövetkezik, akkor hogyan fogja érinteni, vagy megvárja, mint a miniszterelnök úr mondja, hogy majd akkor beszélünk erről, akkor, amikor eljön a hétfő. Nem, hát itt kollégák hallgatják kettő, legalább ezt a műsort. És Jegyző felé, illetve hogyha van közelebbi ö, személy, akit tudunk, hogy mondjuk egy ilyen aluljáró lezárást melyik ö, csoportvezető kollega kell, hogy figyelje, akkor azt ő tudja, hogy figyelni kell. De azért remélhetőleg nem az én is fogja megtudni, hogy a kávintéren mi történik. Hát én is ebben reménykedem. Hát a kétszintű önkormányzati rendszer nem azt jelenti, hogy nincs átjárás és közlekedés és kommunikáció itt uh, napi ügyekben megy. De de én most a... egy teljesen egyszerű állampolgár vagyok, máskor is az vagyok. Most akkor, ha azt kérdezném öntől, hogy mondja, drága bácska júr, lesz ilyen lezárás? Akkor ön erre mit mondana? Hát ebből, a, amit felolvasott egy héttel De most felejtsük e, el, hogy mit olvasott hogy fel a fiala. Ön egyébként, amit a fialától tud, az miről szól? Lesz ilyen, vagy sem? Még egyszer ez egy kétszintő önkormányzati rendszer. Vannak a fővárosnak... E, autentikus, egyedi, saját döntési hatáskörei, amiről jó esetben, de ez legtöbbször megtörténik, értesíti a másik szintet ezek, ezek a kelletek. Ezek meg szoktak történni, tehát én biztos vagyok benne, hogy az egyik kollega meg fogja kapni a ehhez szükséges ismereteket. Tehát nagy valószínűséggel az, az nem történik. következik be, hogy egyszer csak szombaton megjelennek ott emberek, és mire vasárnap ön éjszakát akarna menni a kávintéri aluljáról, nem tudja megtenni mellett szárva. Nem hiszem. Jó, megnyugtató. semmi sem, tehát én bármit el tudok képzelni. Bármit és annak az ellenkezőjét. A tájékoztatás biztos, hogy lesz. A tájékoztatás egyébként nyilván az elrendelő hatóság, intézmény, stb. .nek a dolga. Ezt remélhetőleg megteszik, hogyha nem, akkor felhúzzuk, szerámcoljuk a homlokunkat, a szemöldökünket, felhúzzuk és megteszünk mi helyettük. Uh -huh. Jó, azt kérdezem öntől bonyolultan, de talán érthetően, hogyha ett, hogy ott azon az olimpiai területen, amit szabályoztak, de nem lett olimpia, mert úgy alakult az élet, ahogy. Szóval, hogyha lesz egy atlétikai stadionnak az építése, akkor az a kilencedik kerületben lesz? Igen. Hol? Igen, ez a Zilipnek a északi, tehát innen oldalán csak. Oké, okay, ott most mi van? A Vituki mellett. Ezt most képest. nincs előttem hirtelen a Google térkép. Vituki. Vituki. Oké, okay, nem tudom, hol van a Vituki, tehát most kézben Minden de magamból. Ez toronyépület, ott a Duna. Oké. Okay. Oké, okay, és most ott, szépen. ahol ez az izé lesz, ott mi van? Hát mondjuk azt, hogy mocsán Tehát uh -huh. ilyen ártér, vagy... Ott van ott az egyéb is, tehát a Vitukinak a kertje, meg a melléképületei, egy védgát. Az fővárosi egy terület? Egy strand. Az állami terület? terület, ez ki? Most már szerintem az állami, igen. Igen, Mert ugye ennek a rendezése ugye az, az, arról is beszéltünk, hogy ugye az, az, tehát voltak itt az olimpiát megelőzően ilyen, ilyen ingatlan rendezési izék, amiben az állam átvett az önkormányzatól területeket, de hogyha nagyon nagy volt. Nem a ilyen kort. Ez, ez a fővárosi terület. Akkor... Szerintem az már magán magán volt. Magyarul azt a múltban, nem is annyira a múltban, az állam maga fogta magát és megvásárolta? Igen, emlékeim szerint, de ha tévedtem, akkor jövő héten megmondom. Jó, de rendben van, de akkor még mit. Oda még terveztek olyat is, hogy a szétsenyikön szár lehajoljuk. <hály> és annak az atlétikai stadionnak, ha egyébként ott az lesz, annak mikorra kéne elkészülnie? Hát, szerintem olyan két két és év. Tehát ilyen 22-re emlékszem. 2022. És az ott a környék életét mennyire változtatja? meg? hogy azt feltételezném, hogy egy ilyen stadion építés azért igen. Borzasztóan nagyon, hál' Istennek. Hát, a helyzet egy kicsit hasonlít a 91-néhányhoz, amikor az expót is sikerült ö, megfúrni. Ö, pontosabban nem, nem itt lett az expó. És aztán 90 nyolcban történt a döntés, hogy akkor legyen ott a Nemzeti Színház, és hogy az Expo területből egy nagyszerű és virágzó és csodálatos új központja lett Budapestnek, hát Ferencváros, meg azóta is ö, örülés ö, hálás. Én ugyanezt várom a, a volt, vagy a tervezett, és elmaradt olimpia helyszínétől is, hogy az egyébként is legnagyobb a Ferencváros lett volna olimpia elmaradásának, hogy ugyanezt fog történni, hogy a legnagyobb nyert válik. Mert hogy nem csak a Kemény Ferenc atlétikai stadion, hanem az pálya is föl fog épülni, egy 15 ez -ez diák város és a többi esető. megyünk a, a fővárosba, van egy teljesen talányos közlemény tegnapról, ez így szól. Az Elektronikus Jégyi Rendszer Project AFC, a Budapesti Közlekedési Központ bkk tehát itt azért a BKK szedi össze rossz Lehet, hogy ez de, de, de, de nem ez később történt, előtte látták. Hát tojása, ki tudja. Egyen, az, olvasom még egyszer, nem hosszú. Az Elektronikus Jégyi Rendszer Project AFC, a Budapesti Közlekedési Központ BKK által leszerződött is menedzselt projekt, amelyel kapcsolatos problémákról se Tarlós István főpolgármesternek se nekem nem voltak információim. Tehát ha itt megállnék, akkor azért ilyen kejfejancsi szövegben, amit az elmúlt időben ritkán engedtem meg magamnak részint energia, részint energiahiányból, hogy mi van, hogy tessék, hogy a bkk csinált valamit, amiről senki nem tudott. Ez egyébként ilyen irányvektor afelé, hogy miért kell megszüntetni, mert azért az tök jó, hogy egy ilyen szervezet úgy jár el, hogy arról senki nem tud a főnökségben. Olvasom még egyszer. Az Elektronikus Jelenszer projekt, AFC, a Budapesti Közlekedési Központ BKK által leszerződött és menedzsert projekt, amely a kapcsolatos problémákról se Tarlós a főpolgármesternek, se nekem nem voltak információim. A egyébként árulkodó, mert ebből ugye az. Derülké, csak... Ez bagdi tábor. De ebből ugye az is kiderül, mert ugye engem itt nem alkalmaznak, vagy a honpolát, aki olvasó szerkesztőként is szerintem jelesül el tud járni, és nem csak úgy, hogy nem csak a problémákról nem volt tudomásuk, hanem semmiről nem volt tudomásuk, hiszen egész egyszerűen fogalmuk se volt, hogy avval kapcsolatban mi zajlik, talán magáról a szerződésről se volt tudomásuk. Ez ugye nincsen benne, de ha a problémákkal nem voltak tisztában, akkor mi lettek volna tisztában a pozitívokkal. A BKK igazgatósága 2018. november 21-én egyhangú szavazással, azonnali határidővel felmondta az elektronikus jegyrendszer kiépítésére és üzemeltetésére kötött szerződést. A szerződés felmondásának indokai a szállító megfelelő bankgarancia nyújtásával kapcsolatos szerződés szegése. A fővárost anyagi kár nem érte, a probléma hosszú időn át történő elhallgatása miatt a főpolgármester a szükséges személyi döntéseket meghozza hogy mi van. Figyeljél! Ez egy teljes állandóidő történet. Konzekvenciákkal együtt. Hát ugye, hogy van konzekvencia. Tehát nem a projektről nem tudtak, hanem a projektről problémájáról. És mikor megtudták, akkor levonták a következtetéseket. Ez a következmény. Hát részén, mert ezek szerint a BKK rosszul tudta azt, hogy saját maga dönthet saját a maga hatáskörében, hiszen egyébként a, a, a fővervősi vezetés... Hát van, amiben igen, van, amiben nem. Ebből is látható, de ezek, ezek van van egy felülőbizottsága, abba bárki beülhet már, mint úgy, hogy ez, ott a, Ez nagyon jó jól pontosan jó. erről van szó, hogy ott vajon mit lehetett tudni és mit nem, és adott esetben ez nem a főváros vezetésének a hibája-e. Tehát, hogy mindig a BKK-nak kell elmondani. A tulajdonosnak de én ezt innen, a Szregova utcából megüzenem neki, még akkor is, hogyha ez nagy merészségre vol. Tényleg elképesztő, ahogy egyébként dolgokat kezel a felsőbbség, és től most nem azt várom, hogy mellém állja, nem kellőnek önnek újat húzni a, a tarlóssal, és nincs bennem semmisé el, izé, ellenszeren tarlós István iránt. Nagyon szeretem is őt, legalább annyira, ha van rá okom, de hát ez a szöveg, ez, ez maga a képtelenség. Beleértve, hogy csak én, amit összebeszéltem Ugi Attilával és Wintermantez Zsolta, az ügyben, hogy mikor lesz nálunk Hollandia, vagy Dánia, hogy lesz elektronikus díjrendszer, és akkor szegények ötöltek, hatoltak, meg egyébként ugye nem nagyon voltak más véleménnyel a dologról, mint én, csak hát ugye ők se tudták, hogy mi van, de az, hogy probléma van, azt tudták, de ezek szerint, amit ők tudtak, azt nem tudta Tarlós István. Valaki szólhatna már neki. Igen, de attól, hogy az elektronikus díjrendszer, én biztosok benne, ha megnézzük a szerződést, elolvasnák, akkor nem az van benne, hogy már hónapra egy klikkeléssel beáll ez a rendszer. Ennek nyilván volt egy végrehajtási folyamata, határidőkkel, és hát erről szól az a nyilatkozat, hogy ez, ez valószínűleg nem jött össze és ez a, ez a következmény. Oké, okay, ezt, ezt is aláírom, de akkor azt kérdezem öntő, hogy ezt a közleményt nem akkor kellett volna kiadni, akkor már tudják azt, hogy milyen következménye lesz ennek? Tehát, mi ez, hogy a fűvest anyagik? Hát így, így is ilyen kritikákat kap. Tehát, te... Jó, és akkor ellárulja nekem, hogy egy november 21-i -e eseményre miért november 29-én reagálnak? Postagalan vitt el a hírt? Eltévett? Azt értsem meg, hogy annak van jelentősége, semmi másról nem beszélek. Lehet, hogy az egész teljesen tiszta. Én egyetlen egy dologról beszélek. És ezért is vagyunk mi egymással kapcsolatban, vagy ezért hallgatott engem, hát azért szoktunk mi beszélgetni. Azért az fontos, hogy az ember az emberekkel, a főorvos a betegével, a beteg a főorvossal, az emberek otthon hogyan beszélgetnek. Ez nonszensz, ez a közlemény, amit Bagdi Gábor aláírt, és valószínűleg most engem nem hallgat, és ha hallgat, akkor azt mondja, hogy a fia egy impertinens, liberális farok amit én egyébként mind bevallok, de ezzel együtt ez nonszensz. Nyilván ő tudna erre mondani valamit. Persze, mert. persze. Azt, azt mondta el, hogy nem nonszensz, és tűna rá uh, értem és magyarázatot, mert ez az ő dolga, ha jól veszem ki a uh, nyilatkozatból. Igen. Ráadásul a főpolgármestere a szükséges személyi döntéseket meghozza, írja a főpolgármester helyettes. Hát akkor legalább írna ezt a főpolgármester. Valaki telefonál. Jó reggel? Jó reggel. Összesen egy mondatot szeretnék csak mondani mindkét ő, úrnak. Az index 8 óra 1 perckor hozott egy cikket fő oldalán tételesen száfolva Bagdi Gábor kijelentései. <gül> Tételesen, nem igaz, a BKK vezérigazgatója havonta jelentett a főpolgármester. Mit szól hozzá? A fővárosi de... közgyűlés tavaly jóvá hagyta a szerződés módosítását, stb. többi nem akarom a ciket. Uh -huh. Itt van előttem, de mit szól hozzá? Azért egész jól belejöttem ebben, nem pedig semmi más nem csináltam, mint elemeztem ezt a pársort. Okay. És, a, és, a, és a bácska is nagyon jól csinálta, neki meg ugye a becsületét kell. Maga itt jött, mint a Harrison Ford, és elvágta. Felolvasom. Na majd, látja, látja kedves bácskai, ez a kejfejancsi. Én előtte nem gondolkodtam különbösebben sokat, hogy ezt csak úgy megtaláltam ezt az elektronikus dízét, és gondoltam beemelem ide, beemelhettem volna a karácsonyhoz is, de mindkettőnk szerencsére, vagy pehére. Na, ezt felolvasom, nem túl hosszú. 8 óra 1. Nem mond igazat a főváros vezetése, több milliárd forintot fizettünk ki a Bedölt rendszerre és induljunk ki abból egyébként, hogy minden mondata hazug. Az indexnek, amit felolvastam, mondván, hogy Magyarországon minden igazság 5 percet él meg, mert aztán a következő pillanatban jön valaki, aki cáfolja azt, ami előtt elhangzott, olvasom. A anyagi anyagikár nem érte szögesztelet tegnapi közleményében Bagdi Gábor Budapest egyik főpolgármester helyettese. Gyorsan kiderült, hogy a politikus nem mondott igazat, eddig már több milliárd forintot kifizetett a főváros a bedőlt egy rendszerre írta a 444. Az állítás maga a BKK közölte Gá József Elempis képviselővel a politikus adat válaszolva. A dokumentumból kiderül, hogy a szerződés értékének felét kb. 6,3 milliárd forintot már ki is a rendszerét, ezen kívül a portál még 3,7 milliárd forint olyan Költséget talált, amely a projekt előkészítéséhez ügyvédi költségekhez kapcsolódik ezeket a 444 szerint véletlen teljes egészében kifizették már. A lap szerint az is kizárt, hogy tanulós István és helyettesen nem tudtak a projekt állásáról. Néhány állítás, amely alátámasztja, hogy tallózek nem mondanak igazat. Tavaly a projekthez kapcsolódó szerződést módosítottak a fővárosi közgyűlés jóváhagyásával. Ez Budapest legnagyobb projektje a hármas metró felújítása mellett. Bagdi Gábor tárgyalta le a főváros és a BK részére a 17 milliárdos ebr hitel felvételét, István havonta beszámolót kap a BK ügyéről a BKK igazgatóságának elnökétől. Az eljegyrendszer BKK legnagyobb projektje a társaság vezérigazgatójának havonta kellett beszámolnia róla a társág igazgatóságának, pont. Hát figyeljen, ennél nagyobb... Jó, de bocsánat, itt vége a... vége a nem tudom minek, hogy hívjáknak. Igen. Hát ez hogy, hogy lehet itt vége? Hát akkor miért nem kereszték meg a Bagdit, hogy miért hazadozik össze-vissza, ha hazadozik. Másrészt ezekből nem következik az, hogy kár érte volna a fővárost, hiszen ha a bankgarancia szóra fölszigetünk a tegnapi írományból, lehet, hogy a bankgarancia pont arra vonatkozik, hogy mindent vissza kell Ez könnyen lehetséges, de az, hogy nem tudott róla, végre, az... Ho tehát hogy beszéltünk erről, ami nincs az újságírás alap, stb. többi szerint, végigcsinálva. Ad egy... Adjunk egy a bagdina... Jó, adj nekem egy Bagdi számot, az adáson kívül. persze. Várjál egy kikapcsolom. Már réges-rég rég haza akartam menni, mert nekem még egy cíg, a pályán, címűsorom is van, meg fel kell öltöznöm ezzel a sarokkal. Befejeztük, folytatjuk máskor, figyelek. Azt mondta, hogy szeretne elköszönni a hallgatóktól, tessék parancsolni. <gül> Viszont hallásra, és ha van kérdés, akkor okay, közöldi adásban, de e-mailen meg bármikor. Rendben van, köszönöm szépen. Önök Bácska Jánost hallottak. Halló, Fiala János vagyok, és Bagdi Gábort keresem. Fiala Jánosnak hívnak. Foglalkozásomat tekintve rádió és tévé vagyok. Én adásban vagyok nem, tehát egyáltalán nem hallja a népönt. Elmondhatom azt a helyzetet, ami kialakult? Van egy perce? Nem? Jó, rendben van. Akkor nagyon sajnálom, viszont hallásom. Hát akkor ez volt a műsor. Mindenem, hogy szóljanak hozzá, de miért szóljanak hozzá? Tessék. Tessék. Jó napot kívánok! Én szeretnék a főpolgármesteri dologhoz hozzászólni, ugyanis én 20 évet töltöttem hatósági területen, és, és mit... többek közt a főpolgármesteri hivatalban is dolgoztam. Ez nagyszerű, mit akar ez ennek kapcsolatban? Annyit szeretnék elmondani erről az egészről, hogy az, én a szocialista relációt is ismerem, és a rendszerváltás utáni relációt is. Az tök jó. Én egy 2019 <gül> Novemberi helyzetről beszélek, ön ott dolgozott valamikor, ezek szerint már nem dolgozik ott. Hogy ismeri a szocialista relációt, az mondhatnám kurva jó engem, baromira nem érdekel. Ne arra Nem a szisztémára vagyok kíváncsi, én egy konkrét ügyet vizsgáltam. Elképesztő a hallgató hallgatóbátorsága. De megpróbáltam és ez így van gyerni, és mindig is próbálják meg, ahogy én is megpróbálom. Szeretném elmondani, hogy a műsor alcíme nyugodtan lehet, hogy vaktyúk is talál szemet, Bagdi Gábor telfonszában megvan, majd az Index megkeresi helyettem, vagy nem tudom, amikor majd ráér. Jó reggelt! Jó reggelt! Egy újabb közleményre hívnám a figyelmét, polgármesteri hivatal honlapja, Igen? Tarlós István közleménye. A közlemény utolsó mondata a BKK vezérigazgatójának felmentését kezdeményeztem. Szóval egyébként a bal sajtó sajtó összekever mindent. Hát de, de persze, figyelj hát én magam vagyok a szarkeverés, tehát... <gül> Ilyet még nem, írta, é, még, nem, nem hallott, még, még, még nem, nem így még más, még még akkor még a kejfeljancsi előtt jött meg a közlemény. Vagy már jön egy a pillanatra, láttam maga nagyon aktív, de ezt jól csinálja. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy önnél jobb stratégiai partner ma nem volt, de hol nagyon? van ez árulja már el, itt van közlemény, ez az, azt mondja. A BKK által menedzelt elektronikus jegyrendszer projekttel kapcsolatban ellenzéki hírforrások összekevernek két különböző szerződést, és ebből mindjárt túlzó valóságon túli tényadatokat és kilátásokat is levezetnek. A fővárosi önkormányzat eredetileg valóban kötött egy finanszírozási szerződést az EBRD-vel, de ez a szerződés továbbra is érvényben van. A BKK pedig teljesen önállóan kötött 2014-ben egy másik szerződést, kivitelezői szerződést egy szállítóval. Több határidő módosítást követően ez utóbbi szerződés bontotta fel végül a minap, ez a minap, ez ugye <gül> költői túlzás, ez 21-én volt. Hosszú vívódást követően a BKK igazgatósága. Hogy honnan tudja, hogy hosszan vívódott a BKK igazgatósága, amikor erről nem beszéltek, azt egyébként nem tudom, de ez van ide a hosszú vívódást követően. Az a, korábban meg a Bagdi azt írta, hogy nem is tudtak róla se a főpolgármester. De azért nem tudtak róla, mert ezt a tarlós megmondta, egy két különböző dolog van, erről senki nem tudott. Ezt a BKK titokban Jó. csinálta de vívódva bontotta föl, erről Tehát nem tudunk arról, hogy van szerződés, de arról tudunk, hogy vívó, vívódóan bontották föl, de ezt ilyen balliberális izék keverik össze, mint én. Istenem, komolyan! Nem lehet ezt az... Or Na jó, ne, nem beszélek. A, jó, a BKK részéről a kivitelezési bonyodalom súlyának elhúzódó téves értelmezése... Na figyelj, ezt a mondatot, ha valaki rajtam... Figyelje, így szól a mondat. A BKK részéről a kivitelezés bonyodalom súlyának elhúzódó téves értelmezése, illetve szofisztikus magyarázatai folytán már a semmiképpen sem indokolható következményeként az illetékes bkk felügyelő fölpolgármester helyettes feladata a jövőben a város üzemeltetésre korlátozódik. Ez ugye úgy látom, hogy Bagdi Gábor is le lett fokozva. Nem, nem, nem. Nem? Az egy másik ember volt. A Bagdi most kapta meg a feladatot, ez a következő mondatból tudod. A fejlesztés a felügyeltéve felügyeltével ezt követően dr. doktor Bagdis Gábor a helyettes bízol meg. Igazán van, akkor lehet, hogy a Szenecei van az, aki visszavonva. Van ez az Alexandra, bonyolult nevű Alexandra, aki kulturális Aztán. ügyekkel foglalkozott. Nem tudom melyik, de valamelyik. Akkor ez a Szenecei lehet. A történtek miatt kezdeményezem továbbá a BKK vezérigazgatói jának egy pozíciójából való felmentését. De vajon a fő, másik főpolgár helyettest az miért azt még nem váltja le? Hószan hát, eh, vívódva. Igen, mert, mert még vívódik a tarlós is. Az ő. Nézze, nem tudom, hogy az én Budapest projektem létrejön-e vagy sem, de nem lesz könnyű dolga annak, aki velem szerződik, mert állandóan konfliktusokat fogok generálni olyan szereplőkkel, akikkel ők jóba akarnak lenni. Jó, azért azt lássa be, hogy ezt az előző mondatot azt még ön se tudta volna így megfogalmazni. Nem, az, az, az fizikai képtelenség. De, de azt mondja meg nekem, hogy mekkora esély volt arra, hogy én a bácskáival egy olyan dologról kezdjek el beszélni, aminek egyébként egy ilyen kibontakozását fogom tudni felmutatni az ön jó voltából. Hát a vaktyúk is talál szemet, az ide nem érvényes, mert önnek vannak megépése, azért az a néhány évtized. Nem, ez nem az évtized, ezek a szüleim, amikor hát, összefeküdtek egymással, és a genetikai állományomat összeraktak. Hát még az a szerencse hogy így sikerül. Na, egy ilyen magyar specialitás vagyok. Mi, lesz, mi lenne velem Belgiumban? Én konkrétan néhehalnék. Há... Itt meg agyonvernek. Választatok, melyik a jobb. Belgiumban? Éhe halok, vagy itt agyonvernek. Nem tudom, fölírná Filippovat, talán adna nem. <gül> Várjon egy pillanatra. Azt mondja, igen. Ellen, tehát érti, ez is benne van. Ellenzéki hírforrások összekevernek. Nem azt írták, hogy bal liberális ellenzék is. Többé-kevésbé azt gondolom, hogy reménytelen. Hát én egyre inkább értem. Nem, eddig is megértettem a volt csak sajnálom. <gül> hát még én. Figyeljenek a végén, ez kurva jó lett. De tényleg. Honpola, hogy tetszik. A BKK által menedzsert elektronikus projekttel kapcsolatban ellenzéki hírforrások összekevernek két különböző szerződés, és ebből mindjárt túlzó valóságon túli tényadatokat is kiállításokat levezetnek. A fővárosi önkormányzat eredetleg valóban kötött egy finanszírozási szerződést az mbrt vel de az a szerződés továbbra is érvényben van. A BKK pedig teljesen önállóan kötött 2014-ben egy másik szerződést, kivitelezői szerződést egy szállítóval. A több határidő módosítás követően ez utóbbi szerződés bontotta fel végül a Minap, hosszú februárás követően a BKK igazgatósága. Na de erről nem tudott a tarlós, akkor most hogyan tudják, hogy 2014-ben kötötték? Tehát egy nem létező dologra most hirtelen mindent tudnak egyik az a másikra? a BKK részéről a kivitelezési bonyolultság, súlyának elhúzódó téves értelmezése, hát ez így ebben a formában, illetve szofisztikus magyarázatai folytán már a semmiképp sem ezt tudja, hogy a írta. Tehát ezt, amíg a bagdi nem tudom kiírta, de ezt komolyan mondom, tehát ha a tarlós nem lenne, azért hiányozna. Az egy másik kérdés, hogy szerintem a nemzeti színházban lenne a helye, de most komolyan emberek. most mind, de nincs igazam. És ha azt kérdezik, hogy miben nincs igazam, akkor megmondom önöknek, abban nincs igazam, hogy az önök, tehát az, hogy az önök által használt főváros dolgaival milyen mértékben vannak önök tisztában. Mert hogy a főváros vezetése nincs vele tisztában, és ezt ebben a formában hozza az önök tudomására, azt önök mégis erre hogyan reagálnak? Én már rég el akartam menni, Megteszik, hogy erre reagálnak mindazok, akik még itt vannak vonal a végen? Ha ho történtek kezdeményezem a BKK vezérgazgatójának egy pozícióval fel, de már a BKK-t meg akarták szüntetni. Már abban az izében, ami létrejött november 17-én, már arról erről volt szó, pedig akkor mi nem is tudtak a bonyodalomakról, meg a szofisztikus magyarázatokról. Senki, barátaim. Itt van ez az ember, aki engem ellátott munícióval. Fárhívom a Fábián tanást még. Hát azt hittem, hogy legalább azt, fogja, azt mondják nekem, hogy milyen jó kis műsor sikerült hogy itt a végén csinálni, legalább megdicsérnek. Arra nem képesek. Mindegy, ez van. Horváth Péter szokott még ilyenkor telefonálni. De nem veheti fel azt. Fia la János, szia! hogy nyugodtan rágjál, nem leszel adásban, én adásban vagyok. Figyelj, valami fantasztikus tehetség révén, vaktyúk is talál szemet alapon beszélgettem Ferencváros polgármesterével sok mindenről. Nálam van egy ilyen kvázi Budapest projekt, beszélgettünk a főváros, és előhoztam ezt a Bagdi-féle dolgot, ami meg előhoztam azt, hogy ugye a kormányal való megegyezésnek az X. pontjában benne van a BKK átalakítása vagy megszüntetése, pedig hát akkor még nem lehetett tudni erről a szerződésről, nem tudom, van előtted, megállapodás, fő... a fővárosi közfejlesztések a nem tudom hányadi pontja, hogy a BKK-t súlyosan átalakítják, vagy megszüntetik. Tehát a BKK, ez a 13. pont. E, és aztán ugye betelefonált egy hallgató, és akkor felhívta a figyelmet arra, hogy te mit írtál 8 óra egykor, kor de azt már nem tudom, 8 óra 3 perckor olvasta maga a, a főpolgármester, és nem tudom, te tudod, hogy kiadott egy közleményt? Hát Egyrésztről, másrésztről meg azt írja, hogy ellenzéki hírforrások össze-vissza izé. Összetévesztik a szezont a fazonnal. De a, a, a tallusnak a mai közleményét a Jó. És azt, hogy a. És bagdi telefonszámod van? Jó, de adjak neked egyet, mert én kaptam egyet, de ő most nem akarsz velem beszélgetni, mert repülőtérem van. Én csak azért szeretnék veled ezt tisztázni, hogy ami összenő, az összetartozik. Tehát, érted? Ellenzéki orgánumok össze-vissza kavarnak, akkor legyen nyilvánvaló, hogy a kejfejjancsi az index oldalánban, és egy ilyen súlyosan megbélyegezendő egyébként is műsor. Tehát én ugye nem így gondolom, de... Most ne hívja azt föl, mert neked is azt fogja mondani, hogy repülőtéren van, de hát ha egyszer a repülőtéről eljön. Beleértve, hogy ahhoz képest, hogy nem tudtak semmit se, ahhoz képest a tarlósnak a közleménye olyan új novumokat tartalmaz Nyakó István után szabadon, hogy az ember azt gondolja, hogy mégis tudtak róla valamit. Aztól, na, ne, felolvastam adásban. Jö, de a talós szövegéből az derülne ki, hogy volt egy olyan megállapodás, amit nem elég, hogy megkötöttek, de még be se számoltak róla, hiszen egyébként arról tudnia kellett volna, hiszen azt írja, hogy összetéveszed a szezont a fazonnal, de ez egy másik megállapodás. Hát mi között ez egyértelmű tarlós ez ezt másféleképpen látja, meg beleértve, hogy a Szeneszei Balázs lett háttérbe vonva, vagy kicsoda? Nem, de az egyik főpolgármester az büntetésből hátra van bomba, és a Bagdíd. Igen, de, de benne van az is, hogy valaki viszont ki van vonva a forgalomból. Ki az, aki ki van vonva a forgalomból, főpolgármester helyettes? Hát egyszerre van kivonva a forgalomból, és egyszerre van bevonva. Ez az, ez, az, ez az, hogy ez egy másik volt. Akkor az olyan nagyon sok főpolgármester helyettes nincsen. Ezért hát akkor az a szenecei kell, hogy legyen. Őhozán nincs telefonszámom. Na, akkor ezt megadom neked adáson kívül, jó? Jó, én senkivel nem akarok már beszélni, nem melyik Pulmecátnyi koncertre, fáj sarkam, én a hazát mostanáig szolgáltam, most lelépek, még átmegyek az ATV-be egy kicsit izé, szervezni az ellenzéket, és rosszat okozni mindenkinek, aki nem ellenzék, és aztán elmegyek az országból, pár sose visszajövök meg, halok közben Szia! <gül> Jaj, Istenem! Tehát, lássák be, hogy hogy tolnak engem ellenzéki szerepkörbe, miközben semmi más nem akarok, mint hogy valami érthető legyen. De az, hogyha valamit érthetővé szeretnék tenni, az miért mája az ellenzékiségnek? Ráadásul egy ilyen nagyon gyanús ellenzékiségnek, ami nem a közjavát szolgálja. Ilyen alapon az orvosok is ellenségek. Hát elvégre olyasmiket mondanak, aminek nem örülünk. De az orvosokat nem iktatják ki, az én kiiktatásomra volna igény. Bárki? Óhaj? sohaj, Panas? senki se hallgatja a műsort. Ez a fennmaradáson titka mondta, Gulyás Gergely, hogy amíg a második nyilvánossághoz tartozom, addig könnyű velem beszélni. Hát még egy olyan műsorban, amit senki nem hallgat. Hú, ha. Valaki? Igen, megkaptam Szenetsei telefon telefonszába, de én őt már föl nem hívom. Azt hiszem, a halállal sokáig fogok vitatkozni, amikor értem, jön, és azt fogom mondani, hogy ne haragudjanak. Én még egy kicsit maradnék, mert csinálnék kejfej Ancsit, és akkor jönne a lányom, meg a honpol hogy ők nem számítanak, és akkor mondanám, hogy dehogy nem számítotok, de az a pénz, ami nektek izét származik, az a kejfej Ancsiból jön be a honpol, biztos nem mondani, és a lányom se tehát. Most nagyon rossz májú voltam. ezen állok föl, várnék valami telefont, amit önök de. Nem éreztelek meg telefont. De menik, hogy kaptam egy szeneceibólás telefonszámot. Elengednek? Jó <tos> legjobb. Tisztelettem, Fiala úr, Én hallgatom a műsorát mindig. És? Mi Csak ezért telefonálom. Ez teljesen jó. Ugye nem pontosan értette azt, amiről beszéltem, de hallgatja. Van ez így. Én is így voltam a jogesetekkel. Olvastam őket, és nem értettem. Viszont hallásra. gmail.com. Minden nap kísérleti műsor és minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, csak kísérleti, de annak maximálisan, akkor szerdán reggel találkozunk, és egy nagyon programokkal dús hétnek nézünk elébe. Kedden menjenek el az Akvárium Klub volt lokájába, de ott ne keressék a nagyon messzire jött embert, mert az nem lesz. Ott lehet, hogy lesz más. De ez elmarad, ez a program és hogy 2019-ben jelentkezik el, arról ma 2018 november 30-án pénteken 9 óra 24 perckor semmit nem tudok mondani. Most éppen úgy gondolom, hogy Ennyi volt vége. Az összes stratégiai partneremnek, a szerencsének, a szüleimnek, az úristennek, a civil rádiónak, az NMHH-nak nem feltétlenben a sorrendben köszönöm a lehetőséget. Remélem, legalább a bácskainak nem esik bántódása velem való beszélgetés után, ha már nem tudtam megvédeni az egyik polgármester helyettes és a BKK vezérigazgatóját. Döröpont, fial Laci, teljes! Örök a Civilrádiót Rádiót hallják, a hét minden napján 24 órában.